Willkommen zu Klotsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen crunchtime time blog Mein Name ist Pascal und äh, auch begrüßen darf ich wieder Sebastian. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Pascal. Ich hoffe, das mit dem Intro hat sich jetzt nicht allzu mies angehört. Wir arbeiten, wie gesagt, an der Technik und jetzt geht's weiter mit den Playoffs, weil da müssen wir natürlich reden, darüber reden. Äh, gestern wieder eine Entscheidung gefallen. Vor der Serie, also vor dem Playoffs, hat man wahrscheinlich damit nicht so, so gerechnet. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall auch drüber zu reden. Ansonsten haben wir, ich glaube, diesmal fünf oder vier Fragen von euch gestellt bekommen. Erstmal Dankeschön, dass ihr da euch so regelmäßig beteiligt habt. Aber ohne groß jetzt weiter labern zu wollen, gehen wir direkt in die erste Serie. Und traditionell beginnen wir ja mit den Ersten im Westen gegen den Achten im Westen. Und das ist in dem Fall... San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks und die Mavericks erzwingen das Spiel 7. Ja, im Grunde haben wir über die Serie auch schon ziemlich viel geredet und äh, von daher jetzt nur nochmal von dir gibt es wieder etwas Neues, was dich überrascht hat, vielleicht auch gestern in dem Spiel gegen die Spurs. Eigentlich relativ wenig, aber was auf jeden Fall klar auffällt ist, dass die Die Mavericks, wenn Monta gut spielt, dann können sie auf jeden Fall mithalten, weil wenn Monta gut scort, der viel in die Zone zieht, Aufmerksamkeit äh, erregt, dann hat Dallas auf jeden Fall auch in Spiel 7 eine, eine kleine Chance. Wenn wenn Monta nicht stattfindet und auch Devin Harris nicht so in die Zone kommt, dann wird's für die äh, Mavericks in der Offensive schon schwieriger. Und ähm, die Defense, die in den ersten beiden Spielen ja noch so gut funktioniert hatte, geht jetzt auch nicht mehr auf. Also das Spiel war jetzt auch 113 zu 111. Mhm. Und ähm, auch die die Rollenspieler bei San Antonio punkten wieder. Leonard 12 Punkte, Splitter äh, 19 sogar, Mills 10, äh, Dior 9, Danny Green 17, also äh, dass man das jetzt, die Rollenspieler da aus, so aus dem Spiel hält, das funktioniert auch nicht mehr so gut, wie es noch zu Beginn der Serie funktioniert hat. Das heißt, Wenn, dann können die Mavericks das Spiel nur über die Offense gewinnen. Ja, das, das würde ich jetzt auch mal so behaupten. Es ist einfach auch, auf Dauer ist es dann doch ein bisschen, glaube ich, zu schwierig mit einem Mastermind wie Popovic und einem sehr talentierten Offensivspieler, ja auch in Tony Parker. Ich meine, sein, sein Drive, der war gestern auch wieder in einigen Situationen ziemlich effektiv und das haben wir vor der Serie gesehen. Es ist aber auch, Dennoch eine riesige Überraschung, das muss man einfach sagen, weil äh, in Spiel 7, da hätten wir im Besten, äh, ist bisher eine Serie entschieden und äh, wir haben eigentlich alle wir sind alle davon ausgegangen, dass die Spurs jetzt schon längst in irgendeinem äh, Spa rumhängen und sich die alten Knochen massieren lassen. Das ist auf jeden Fall ähm, krass. Was mir gestern aufgefallen ist, ist du hast es angesprochen, Monte Ellis, ist einfach, ähm, wenn, er, wenn er wirklich heiß äh, läuft und wenn er mal dann, äh, ja, Wenn er wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstvertrauen gefangen hat und der erste Schritt gut ist, dann ist er einfach furchtbar schwer für die für jede Verteidigung aufzuhalten. Der Juan Blair spielt gegen seinen alten Verein auch echt solide. Jetzt hat er gestern nur in Anführungsstrichen drei von zehn aus dem Feld getroffen. Das ist natürlich für einen Big Man recht schwach. Kommt aber auf seine zehn Punkte im Holt, vor allen Dingen vier Steals, davon ein absoluter Klatschstil steal gegen Tony Parker, als der versucht, in die Zone zu ziehen und rauszupassen für mich auch sowas wie so ein, wie so, wie so ein kleiner äh, Spieler des Tages, wenn man es so will, 14 Rebounds, 10 Punkte für 4 Steals. Also ist auf jeden Fall äh, eher auch eine Sache, die ich vor, den, vor der Serie überhaupt nicht so gesehen habe und ich glaube nach wie vor, dass die Spurs das machen, aber ich, ich freue mich drauf, also das, äh, Game 7 generell, glaube ich, ähm, das auch. dann ist ja alles drin, ich meine das ist ein Spiel, derjenige, der den, der den besseren Tag hat, äh, gewinnt, aber die Substanz im Kader, glaube ich, ist bei den Spurs schon ein bisschen größer. Ja, was gibt's noch zu was der Was Blair Serie? natürlich auch noch bringt, ist, ist, ist, äh, ist Rebounding, ja. weil die Mavericks jetzt mit, mit Dellenberg, der kann zwar schon mal ganz gut rebounden, und Nowitzki nicht so unglaublich gut unterm Korb in Sachen Rebounding besetzt sind. Und äh, Blair hat letztes Mal in seinen, glaube ich, zwölf Minuten schon zehn Rebounds oder so geholt und dieses Mal auch wieder 14 auch fünf Offensiv-Rebounds. Hm. Und das ist, ist klar auch ein Faktor für die Mavericks, wenn, wenn Blair da effektiv sein kann? Okay. Ja, ich äh, glaube, da müssen wir uns dann auch ein bisschen überraschen lassen, was da jetzt äh, auf uns zukommt. Ähm, ich weiß nicht, hast du jetzt noch was äh, Konkretes zu der Serie? Ja, Nowitzki hat hm. jetzt in den letzten zwei Spielen seinen Rhythmus so einigermaßen wiedergefunden. Aber so das ganz große Spiel haben wir jetzt auch noch nicht von ihm gesehen, oder? Ja, also ich würde sagen, äh, bei, der, bei der letzten Niederlage, ich glaube, das war, jetzt muss ich rechnen, Spiel 5. Ähm, das war natürlich jetzt, wenn man den, den, den, den Boxscore liest, äh, mit 15 Rebounds, das ist ja eine absolute Anomalie bei Dirk eigentlich und äh, 26 Punkten. Das war dann auch so ein bisschen die Offensivexplosion, explosion äh, aber... Ja, das, ist, das Problem ist, dass er halt in den letzten drei Spielen, und ich weiß nicht, wann er seinen, seinen letzten Dreier gemacht hat, halt immer noch ohne Dreier ist. Und das, glaube ich, ist, das sollte ihm irgendwie zu denken geben. Über die gesamte Serie schießt er 10%. Prozent, und das spiegelt überhaupt nicht die nahezu gelungene 50-40-90-Saison wieder. Von daher, aber auch Credit an Splitter nochmal. Also es ist gestern eine Statistik gepostet, dass Dirk, glaube ich, unter 40% Prozent schießt, wenn er von Splitter Verteidigt wird, der macht da einiges richtig. Ja, und hat in den letzten beiden Spielen auch, auch offensiv jetzt mal einen Einfluss, müssen wir auch sehen. Genau. Er hat, glaube ich, jetzt 17 und 19 Punkte gemacht. Also macht so gerade sozusagen alles für die Spurs, was, was, die, was sie in den ersten zwei Spielen dann vielleicht vermisst haben. Ja. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, wir sind soweit durch. Die Turnover-Zahlen, ja. haben wir die nochmal angesprochen? Ich nee. gerade das. Also habe ich äh, bei den letzten Malen ja schon gesagt, also gestern 14 gewesen für Spurs. Äh, ja, es ist, ich weiß nicht, wie, wie viel sie auf die, äh, auf die Saison gerechnet hatten. Hast du da äh, gerade die Zahl vorhanden? Nee, aber das ist also mittlerweile ist, schon wieder einigermaßen im Durchschnitt. Genau, also es ist, würde ich auch sagen. Es ist, äh, ja, du hast es am Anfang angesprochen. Die Spurs spielen jetzt im Grunde, oder im letzten Podcast hast du es auch schon gesagt, die, die Die lassen sich nicht mehr so in diese Mismatches reindrängen. Die spielen jetzt äh, so ein bisschen ihren Spurs-Ball. Und ähm, ja, gestern war, glaube ich, auch wieder äh, Tim Duncan, Tony Parker zu einem gewissen Zeitpunkt so auch die äh, Leute, die die Spurs dann auch äh, im, im Spiel gehalten haben. Weil in der ersten Halbzeit war Dallas schon, man hatte das Gefühl, so, so ein bisschen heißer. Ich habe äh, hab von der ersten Halbzeit zwar nicht allzu viel gesehen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch Brooklyn gegen äh, Toronto lief, aber. Oben war ja bei ESPN2 der, der Boxgau auch eingeblendet und ab und zu dann mal da ähm, hingeseppt und ein bisschen Doublescreen gemacht, weil äh, die, die Netz waren ja dann schon ein bisschen äh, hart in Führung oder äh, stark in Führung. Deswegen Danken und äh, Parker, die sind nach wie vor, glaube ich, ähm, die können ein enormer Faktor sein. Aber alles, all das haben wir schon angesprochen, würde ich sagen. So reden. Prediction für Spiel 7? Habe ich ja eben du, gesagt, ich Spurs. Ich, ich, ich würde alles andere sehr gerne sehen. Ich bin kein, äh, weiß ich nicht, Spurs-Fan oder Mavs-Fan, aber ich meine, klar, gönnt man es als, äh, als Deutschen dann Dirk und auch als neutraler Basketball-Fan so ein bisschen diese Cinderella story ähm, Und du? Ich, ich traue mir nicht, gegen die Spurs zu gehen. Ich sag, sag auch Was. ist. auch eigentlich nur konsequent von uns. Ich meine, wenn wir vorher gesagt haben, die Spurs, die schaffen es in maximal, glaube ich, sechs Spiele oder was brauchen sie dann? So, jetzt sind wir bei einem 3-3. Das ist, glaube ich, dann nur konsequent, wenn wir da auch dann bei bleiben. Kommen wir zur einzigen äh, Serie, die im Westen entschieden ist, seit gestern Nacht. Äh, dank Damien Lillard, möchte man fast sagen. Äh, die ähm, Portland Trailblazers gewinnen gegen die Houston Rockets. Für mich Der, äh, die Rockets glaube ich in fünf oder sechs vor der Serie hatte, ich weiß es nicht mehr genau, natürlich vollkommen überraschend, aber äh, ich würde sagen über sechs Spiele hat sich jetzt schon das bessere Team durchgesetzt, oder? Ja, wenn man diesen Teamgedanken so nimmt, dann auf jeden Fall, weil die Rockets sich einfach viel zu sehr in Isolations und Post-Ups und überhaupt nicht irgendwie mal übers Pick and All äh, gekommen sind und das hat sich dann Das geht in, den, in der regulären Saison vielleicht noch gut, weil da die Intensität in der Verteidigung nicht immer so hoch ist. Aber jetzt in, in den Playoffs hat sich halt gezeigt, dass man da schon ein etwas größeres äh, offensives System braucht. Und Howard hat gut gespielt. Harden hat jetzt auch die letzten Spiele zumindest einigermaßen effizient aus dem Feld geworfen. Gerade das letzte jetzt 34 Punkte, 9 von 15 aus dem Feld Aber am Ende hat es dann, hat's dann trotzdem nicht gereicht, auch weil, weil Houston halt auch keine wirklichen defensiven Stops auf der Guard-Position jetzt äh, erzwingen kann. Hm. Ich meine, mit Harden und Lynn, die insgesamt, was war das, 74 Minuten spielen, ist halt dann relativ schwer. Und Beverly nur 23 Minuten, war offensiv dann überhaupt kein Faktor. Aber muss man eigentlich da fast das ganze Spiel überbringen, damit man wenigstens einen Guard-Verteidiger hat? Ja. Ich... Ich glaube einfach, dass Houston diese dieses Team war, was glaube ich auch jedes Jahr dabei ist. Du hast ein Team, das Top Ten in Offensive Rating, Defensive Rating ist, wo wir ein bisschen die ähm, die Zahlen und die Leistung der Regular Season vielleicht ein bisschen überbewerten. Gerade auch mit diesem Ost-West-Gefälle, so dass die wahrscheinlich gegen gegen Teams aus dem Osten da äh, ein bisschen aufgetrumpft haben. Also das ist einfach so ein bisschen uns vom eigentlichen äh, Problem abgelenkt hat. Ich habe ja vor der Serie auch gesagt, mir gefällt das so super toll, dass sie auf der 1 und der 5 im Grunde jemanden haben, der in der Defensive für, für Stopp sorgen kann. Und ähm, das hat man jetzt auch halt wenig gesehen. Ich weiß auch nicht, was für, für einen Anteil dann letztendlich ähm, Kevin McHale daran hatte. Ich bin kein Coach. Ich bilde es mir auch nicht ein, irgendwie ähm, zu sagen, äh, der und der der hat in der und der Situation Fehler gemacht. Es gab natürlich ähm, crunchtime time situationen die ich äh, unglücklich fand. Also, personaltechnisch und, äh, aber ja, wie, wir haben es letztes Mal angesprochen, wie das ähm, Pick and Pick'n'Roller noch verteidigt worden ist, ähm, ist natürlich, wie du es so schön gesagt hast, auch Pest gegen Cholera, will man Aldrich da den, den offenen Wurf geben oder äh, Lillard den Drive in die Zone erlauben. Ja, man hat gegen diese sehr, sehr gute Starting Five äh, hat man in Houston zumindest defensiv kein Mittel gefunden. Da war natürlich äh, Omer Aschik, der dann äh, reingekommen ist und der dann äh, für Aldrich ein Problem war und auch immer noch ist. Also äh, 10 von 26 ist jetzt, äh, ist jetzt für, für, für, für einen äh, Forward keine sonderlich gute Quote. Aber äh, ja, also ich glaube einfach, dass diese Adjustments zu spät kamen und letztendlich die äh, Substanz im Kader einfach nicht gereicht hat. Und ähm, ich finde es ein Stück weit gut, ohne dass ich den Rockets da äh, zu nahe treten möchte. Aber sie äh, sind ja auch nochmal das Team, das am meisten mit diesen, mit diesen äh, Metrics da arbeitet, also sie, diese Zahlen-Guys sind. Terry äh, Murray ist ja so ein so ein Frontrunner, der sagt, wir wollen nur äh, Korbleger, wir wollen nur Dreier. Äh, Mitteldistanz ist, ist scheiße, weil wenn du in der Mitteldistanz 60% wirfst, dann kannst du 40% Corner-Dreier. Und dieses ganze, diesen ganzen mathematischen Schwachsinn, so, von dem ich auch gar keine Ahnung habe, wie man glaube ich gerade hört. Ähm, ich finde es gut, dass das jetzt vielleicht noch mal äh, ein bisschen überdacht wird. Oder ähm, wie, siehst du, also wie siehst du das? Ja, man vergisst bei diesem ganzen mathematischen Berechnungen, da, äh, dass man sich dadurch halt auch ziemlich aus, ausrechenbar macht für die Defense. Wenn hm. man dann gibt eine Defensive halt, wie schon zum Beispiel die Chicago Bulls, halt die Mitteldistanzwürfe her. Damit haben die ja gar kein Problem. Und dann versuchen die, die Dreier und die Korbleger wegzunehmen. Houston nimmt dann halt keine Mitteldistanzwürfe, aber ist dann deutlich deutlich ausrechenbar für jede Defensive, die das versucht zu verteidigen. Und deswegen ist dieses äh, dieses mathematische Gerechne halt nur bedingt äh, anwendbar auf aufs wirkliche Spiel. In der D-League scheint es ja einigermaßen zu funktionieren, weil die Bio Grand Valley Vipers sind ja so das, das Entwicklungsteam, wo man das nochmal etwas extremer ausprobiert. Und äh, die waren jetzt zweimal hintereinander in den Finals zumindest die waren Meister im letzten Jahr mit Tim Ulbrecht, haben es dieses Mal dann aber nicht gegen die ja, äh, Santa ja Cruz Trials, Warriors. Ne? Nee, in einem Halbfinale. Die sind, glaube ich, gegen Santa Cruz Warriors rausgeflogen. Okay. Äh, aber, ja gut, ich, äh, ich habe die D-League, ähm, da habe ich auch ein paar Spiele äh, dann live gesehen. Also kann, kann mich vertun, ich glaube aber nicht. Ähm, aber klar, ein erfolgreiches D-League-Team, das, das steht mal fest. Ich glaube auch die beste ähm, Regular Season dann da gespielt. Aber Letztendlich ist die League noch mal was anderes als äh, die NBA und die NBA Regular Season, wo das vielleicht dann auch noch äh, besser funktioniert, sind dann wiederum auch was anderes als die Playoffs und äh, wenn du da weißt, als Portland, auch als äh, Terry Stotts, der ja glaube ich auch ein sehr analytischer Typ ist, ähm, wenn man weiß, was auf einen zukommt und wenn das so ein... Es ist ja kein Geheimnis, es ist ja im Grunde äh, die Identität, diese die, die die sich auf die Brust schreiben, dann darauf zu reagieren, Dann selbst mit einem, ich möchte nicht sagen defensiv schwachen Team, aber ein defensiv schon etwas limitierteres Team in Portland, dass man dann darauf reagieren kann, ist ja meiner Meinung nach auch klar. Wer auf jeden Fall nichts dafür kann, ist für mein Empfinden halt äh, Dwight Howard, so, den möchte ich da ein bisschen, ein bisschen rausnehmen. So, ich finde, der hat äh, eine echt gute Serie gespielt. Wobei ja auch böse Zungen behaupten, er möchte gar nicht in dieses Pick and Roll mit Harden. Er ist da ein bisschen zu voll für. Falls das stimmt, Äh, auch wieder ein bisschen Kritik an Kevin McHale, sondern muss halt dein Max-Guy ein bisschen dazu bringen, dass er dass er sich da auch ein bisschen ähm, anstrengt und äh, nicht nur ähm, im, im Low-Post angespielt werden möchte. Äh. Ja, Ansonsten ja. haben wir so viel gesagt. ne? Ich meine auch, wir haben jetzt die letzten drei Podcasts immer über die Serien geredet, sollten wir jetzt nicht zu weit noch ausanalysieren. Genau, weil wir die Hörer ja nicht äh, langweilen wollen. Ansonsten ja. äh, dein MVP der Serie ist dann wahrscheinlich Lamarcus Aldridge, ne? Also, ja, äh, ich fand jetzt die letzten Spiele auch Damien Lillard ziemlich stark, ja. wo Aldridge so ein bisschen abgenommen hat, aber die, über die ersten beiden Spiele, die Justen ja dann so ein bisschen schon den Heimvorteil, also gleich doppelt gekostet haben und was dann wahrscheinlich schon vorentscheidend war, äh, war es halt Aldridge, der da zweimal über 40 aufgelegt hat, deswegen... Kann man, glaube ich, dann Wallridge nehmen. ja Perfekt. Weiter geht's. Wir sind bei den Clippers und den Warriors angekommen. Auch da, ähm, wir haben auch schon, glaube ich, eine Menge rausgearbeitet oder eine Sache rausgearbeitet, die man äh, so kaum auf einem anderen Basketballportal ge gelesen, gesehen hat. Du hast dir die Rebound-Problematik der Clippers hast ja, hast du den mal zu Brust genommen und hast den Leuten auch mal erklärt, worüber wir eigentlich reden, wenn wir sagen, die boxen schlecht aus, also was passiert dann dabei, was ist die Folge. Und auch du hattest recht, du hast gesagt, die Warriors gewinnen das Spiel in, im Oracle, also das Spiel 6. Souverän. Ja, Souverän war anders dann doch, aber ich meine 199... Nach, nach der Serie wahrscheinlich kein Hahn mehr nach, falls die Warriors das dann wirklich gewinnen sollten. Äh, ja, du hast auch im Grunde gesagt, Steph Curry, wobei er auch ähm, von, der, von der Dreierlinie auch Clay Thompson immer noch so ein bisschen kalt ist. Also nicht, nicht äh, konsequent Feuer fängt, sagen wir es mal so. Äh, deine Prediction jetzt im Grunde. Schaffen es die Clippers zu Hause? ist der Nebenfaktor vielleicht dann doch ein bisschen zu groß, also äh, kann man nicht einfach wieder den Schalter umlegen und äh, sagen, äh, wir vergessen jetzt das, was in den äh, Gazetten der, der, der Stadt steht, äh, was über unseren Owner geschrieben wird, ob der Coach nächstes Jahr wiederkommt. Glaubst du, das spielt dann doch noch ähm, mehr eine Rolle, als es sich die Clippers eingestehen wollen? Natürlich spielt es in gewisser Weise eine Rolle, aber äh, ich meine, Golden State ist selbst ohne David, Lee, äh, ohne Bogut, jetzt kein Gegner, den man mal eben aus der Halle schießt. Und gerade in, äh, in Golden State ist es halt mal ist es nicht einfach zu gewinnen, hm. weil da auch eine super Stimmung ist. Und ich meine, sie haben jetzt ihre Spiele zu Hause relativ souverän gewonnen, bis auf das allererste, wo sie vielleicht auch nicht ganz in der Serie waren, wo Blake dann auch Vollprobleme hat. Und ansonsten haben sie ihre Spiele nur in Golden State verloren. Und das ist kein Ort, wo man jetzt, äh, wo man jetzt irgendwie mal nicht verlieren könnte. Das ist bisher eigentlich absolut okay. Ich fand jetzt auch, die Clippers haben jetzt nicht so unglaublich schlecht gespielt, die letzten Spiele. Hm. Und jetzt kommt es halt Game 7 drauf an. Ich gehe davon aus, dass die Clippers das eigentlich relativ souverän machen. Allerdings ist bei Golden State ja halt immer mal die Gefahr, dass die mal Feuer fangen können. Und dann könnte es natürlich auch schon in der ersten Runde für die Clippers vorbei sein. Ja, Das ist im Grunde das, das Gefährliche. Also Im Grunde äh, möchte man mit Golden State glaube ich am allerwenigsten wirklich in ein Sudden-Death-Spiel gehen, weil Also ich meine, wir, wir, wir haben alle da auch vielleicht die, die letztjährigen Playoffs und generell die große Teile der Regular Season im Kopf. Also wenn die wenn diese unfassbar guten Shooter da, äh, Clay Thompson, Seth Curry, da wirklich Feuer fangen. Harrison Barnes kommt auch äh, dann wieder von der Bank, ähm, hat jetzt in dem letzten Spiel nicht gute Quoten geworfen, aber ähm, immerhin auch dann die Rebound-Schwäche, gerade gegen die Second Unit der ähm, Clippers ausgenutzt äh, sieben Stück geholt. Acht Punkte gescored, immerhin ein von zwei von Downtown. Ja, es ist... Ähm, also ich meine dafür, dass wir, dass ich auch in den Clippers so eine Art Mini-Contender oder einen Geheimfavoriten gesehen habe, diese diese Tiefe dann auch auf der Bank, dass sie da so einen Danny Granger reingebracht haben, dass die vielleicht... Weiß nicht, von Türke, Türke, möchte ich nicht äh, jetzt eigentlich nicht sprechen, aber ne, Granger, Glenn Davis... Mit Collison und Crawford hatte man eh schon ein sehr, sehr gutes Backup-Duo im, im Backcourt. Äh, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ich äh, glaube auch letztendlich, dass es die Clippers werden und äh, dementsprechend also die äh, Jungs, die nicht Jamal Crawford und Darren Collison haben, wahrscheinlich unter fünf Minuten jeweils gehalten werden und dass sie Starters im Grunde richten müssen. Also, äh, ja, sehe ich dann ähnlich wie du dann haben wir die Serie am besten auch schon hinter uns. Oder willst du jetzt noch viel dazu sagen? Ja, das, das passt alles. Äh, Rebound-Problematik der Clippers lesen unbedingt, äh, wer es noch nicht getan hat. Ah, doch Vielleicht könnten wir noch zur super small Lineup mit Evorias was sagen, mit, mit Green of center als, ja. als dann O'Neal teilweise, äh, als O'Neal sich da am Knie verletzt hat. Mhm. Oh. Das fand ich erstmal ein bisschen risikoreich, aber es scheint ja einigermaßen gut aufgegangen zu sein. Hm. Denkst du, dass... Ich meine, DeAndre Jordan ist jetzt auch niemand, der dich irgendwie im Post da total überpowern könnte, weil er einfach nicht die die Moves so hat. Ich meine, die Masse und die die Athletik hat er ja. Und, und auch Griffin schien da enorme Probleme zu haben mit so einem kleineren Gegenspieler. Hm. Ja, das, Da sieht man vielleicht auch das, was du ja an, an Blake auch noch so ein Stück weit kritisiert hast. Das ist ja das dass er dann wahrscheinlich solche Mismatches aufgrund seiner, seiner fehlenden Postmus oder seiner unkonventionellen Fußarbeit ähm, nicht so ganz für sich ausnutzen kann? Oder äh, also Die Frage geht jetzt einfach mal an dich zurück. Ist das so, ein, so, so eine Lücke in Blacks Game, die du immer noch siehst? Ja, in gewisser Weise ist das, ist das auf jeden Fall eine Lücke, weil er lebt ja schon viel davon, dass er mit seiner Athletik und seiner Schnelligkeit dann an, an den größeren, schweren Gegenspieler ja. vorbeibauen kann. Und wenn da er jemand ist, der zwar klein ist, also auch relativ schnell ist, aber auch noch so genügend Masse mitbringt, wie zum Beispiel Dramat Green, der dann einigermaßen im Post noch gegenhalten kann, dann ist das schon kein gutes Matchup für Blake. Und ja, sein Fadeaway zum Beispiel hat sich hier entwickelt und sein allein, äh, allgemein sein Sprungwurf. Aber natürlich, ich meine, natürlich macht er die Dinger auch mal, wenn er mal einen Fadeaway nimmt, aber das ist ja jetzt kein Wurf, den man äh, nicht ungefähr äh, nicht die man ihm nicht mal geben würde, wenn er jetzt einen Fade-Away-Jumper nimmt, oder? Ja. Äh, Sehe ich ähnlich. Ich wollte, ich wollte mich jetzt nur noch mal ein bisschen absichern, so, damit ich den nicht komplett widerspreche, weil im Grunde gefällt mir dieses, äh, dieses Super Small dann äh, auf jeden Fall gut. Und aus Warriors Sicht, dieses Green Griffin-Matchup, haben wir ja letztes Mal auch äh, kurz drüber gesprochen. Ähm, Sehe ich schon, also, ne, man hatte dann irgendwie, man, man musste irgendwie reagieren, man hatte limitierte möglichkeit wie man halt auf die Verletzung reagiert hat. Ich meine, dass Jermaine O'Neal sie dann auch noch ähm, irgendwie humpelt äh, vom Parkett gehen musste, das war dann natürlich äh, auch ein Schockmoment in gewisser Weise für die Warriors, aber die machen da einfach meiner Meinung nach auch das Beste draus und ähm, Draymond Green in seinem zweiten Jahr, also auf jeden Fall äh, kann man ihnen da auch mal ein bisschen Credit für geben, was er da auch defensiv leistet. Kommt ihr natürlich zugute, wir haben es jetzt gesagt, warum dieses Matchup für ihn und äh, gegen Blake dann ähm, einigermaßen gut aussieht. und Mal gucken. Ich äh, glaube schon, dass wir Green heute äh, viel, Spiel, äh, spielen, äh, nee, viel Spiel, spielen sehen werden. So. Ja, der hat ja letztes Mal auch schon 42 Minuten gesehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen direkt zur nächsten Serie. Auf jeden Fall. Ja, immer noch deine Lieblingsserie. Und äh, der Hauptunterschied bei den Oklahoma City Thunder und den Memphis Grizzlies war diesmal was? Fastback einerseits, mhm. weil die, die Funder ein bisschen ins Lauf geraten sind, jetzt mal 17 Punkte immerhin gemacht haben in der, in der Transition, was man so sonst eigentlich nur im, im ersten Spiel gesehen hatte. Und das, äh, dass sie Mike Conley ziemlich gut abgemeldet hatten. Ja. Ähm, die Wurfauswahl, Wurf die war besser, kann man glaube ich so sagen. Also im Grunde äh, auch das äh... Line-up-Change, also ein äh, Adjustment, wurde ja von Scott, Bro Scott Brooks auch vorgenommen. Und er hat äh, Karen Butler starten lassen, nicht mehr Tabus der Verloscher. Der hat nämlich gar nicht gespielt. Und äh, Jeremy Lamb hat dann auch ein paar Minuten gesehen. Ähm, ja, dieses Adjustment, hat dir das irgendwas gebracht? Glaubst du, das war, äh, das war, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube weniger, dass das jetzt unbedingt dieses Adjustment war mit Butler in äh, der Starting Lineup als die äh, als dass man mal einen Steven Adams zum Beispiel für 20 Minuten gebracht hat, der zwar jetzt so von der Produktivität nicht viel bringt, aber der irgendwie dann da auch nochmal so äh, körperlich da besser dagegen halten kann. Gegen, äh, gegen die großen Jungs in aus Memphis, die ja auch sehr hart spielen, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Und ähm, Westbrook hat mich enorm überzeugt, muss ich echt sagen, es war genau das, was wir eigentlich immer mal sehen wollten von ihm, es waren zwar nur fünf Assists, aber er hat es wirklich geschafft, so das ganze Spiel am Laufen zu halten, seine Mitspieler gut einzubinden und das, das auch Durant, auch Durant äh, konnte, hatte dann einen guten Start und das war so ziemlich genau das, was wir eigentlich immer von ihm sehen wollten. Selbst defensiver hat er enorm reingehangen gegen Conley mhm. und das ist eigentlich das erste Mal in dieser Serie, dass, dass Westbrook mich da richtig überzeugt hat. Ja, ähm, nochmal zu Steven Adams, er hat ja auch im Grunde äh, das geschafft, oder ja, es hat wahrscheinlich keiner erwartet, aber ich meine, Steven Adams, dieser unfassbar freche Rookie, äh, der geht geht den Leuten einfach so unter die Haut, seinen Gegenspielern, das hat man in der Regular Season schon des öfteren gesehen, ähm, hat dann wahrscheinlich mit seinen fünf Blocks dann auch, äh, ja wie soll man sagen, sportlichen Ausrufezeichen gesetzt und war jetzt dafür verantwortlich, dass er durch seine Nicklichkeiten äh, im Grunde den Memphis Grizzlies äh, die deren beste Low-Post-Option äh, für das Spiel 7 weggenommen hat. Also Zach Randolph hat sich halt dazu hinreißen lassen und ähm, hat ihn geboxt, geschubst, ein Mix aus beiden. Ich weiß es nicht, in der Slow-Mo sieht es furchtbar brutal aus, wenn man es sich so anguckt, äh, dann denkt man, es kann ja gar kein Faustschlag gewesen sein, weil dann, äh, wenn jemand wie Zach Randolph ausholt, dann steht Keiner mehr, also es ist egal, wer dann neben ihm läuft. Er ist einfach ein, ein, ein Bulle, den man, den man in der NBA so, glaube ich, kaum ein zweites Mal hat. Aber ja, zu der Aktion, im Grunde hat doch Steven Adams dann ähm, das Bestmögliche aus seinen Minuten rausgeholt, oder sehe ich das falsch? Ja, natürlich hat er, ich denke, hat er da viel rausgeholt. Ich denke auch, er wird äh, gegen... Äh im Spiel 7 jetzt auch nochmal kommen, aber ich glaube einfach, dass dieser Randolph-Verlust jetzt gar nicht so unglaublich extrem ist auf Memphis-Seite. Ähm, wenn man auch wieder jetzt das Plus-Minus ansieht vom, äh, vom letzten Spiel, dann war das bei Minus 25 bei Randolph. Das war der höchste Wert von allen anderen, mhm. äh, von allen Grizzlies. Und meiner Meinung nach ist es sogar auf jeden Fall offensiv äh, deutlich interessanter, wenn Mike Villa dann äh, mehr Minuten sieht. Wenn sie kleiner spielen mit äh, die haben sie in der Kleiner gespielt, ich muss mal kurz überlegen, mit dem äh, sie Davis? auf 4 gespielt, mit James Johnson oder mit ja. einem Ed Davis mal, dass man einfach so einen, so einen neuen Aspekt auch offensiv da reinbringt und bisher war jetzt Randolph nicht so unglaublich effektiv im Lowpost, muss man auch ganz klar sehen. Das heißt, diese kleine Line-Up könnte den Grizzlies, er äh, könnte den Thunder dann vielleicht auch nochmal Probleme bereiten. Das haben wir in Spiel 5 was glaube ich. Spiel 5 hat man das relativ extrem gesehen und, äh, wo dann Randolph auch äh, weite Teile der zweiten Hälfte die ganze Zeit auf der Bank war, weil einfach diese, diese Line-Up mit Judri äh, mit und Conley mit zwei point Guards dann sehr gut funktioniert hat. Müssen wir uns Sorgen um Conley machen? Ich habe gelesen, äh, er hatte jetzt auch so eine, so eine Harmstring-Injury, also wieder so eine Kniesehne ist es, glaube ich, äh, korrekt übersetzt auf Deutsch. Oh, also ich glaube, wenn, wenn Conley auch nur bei 80% ist und ähm, einfach nicht alles geben kann in Spiel 7, dann wird es äh, für die Grizzlies, glaube ich, ganz, ganz schwer. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube eher, Conley ist da der, der entscheidendere Faktor als Randolph in dieser Serie. Ich meine, in der nächsten Serie, wenn man sieht, wenn dann äh, wieder Randolph gegen Black Griffin kommt, das hatten wir die letzten zwei Jahre schon mal relativ, da ja. sieht Randolph im Normalfall relativ gut aus, auch ja. gegen Black. Und von daher ist Randolph vielleicht in, in, in Runde 2 eher mal ein Faktor als, als in dieser Serie, wo er sich gegen äh, Kendrick Perkins doch echt schwer getan hat, das mich ziemlich überrascht hat. Gut. Aber ja. Conley, klar, das müssen wir... Das ist... Also wenn der nicht, wenn der nicht fit ist, ist das ein, ein Verlust, den die Christians nicht kompensieren können. Ja. Da machen wir nicht auch. Ähm, ja, was gibt es noch? Bei mir jetzt auch bei, bei Manchester irgendwie, da fehlte jetzt im, im Spiel 6, ich weiß gar nicht, wie es ist. Warum? Und da fehlte irgendwie die Einstellung. Man defensiv irgendwie auch nicht, nicht so da, wie es die letzten fünf Spiele vorher waren. Und, und offensiv lief dann auch nicht so wirklich viel zusammen. Und das Spiel war eigentlich, es, es tröpfelte so sich hin und war eigentlich ein ganz souveräner Sieg der Fander. Und irgendwie war da so, ich weiß nicht, irgendwie alles, was ich was man so in den ersten fünf Spielen für den Güstis gesehen hat mit dem Fight, mit dem Hustle, mit der, mit der starken Defense, das war irgendwie nicht da. Hm. Ja. Quoten waren auch relativ unterirdisch bei den Grizzlies. Also es war irgendwie nicht, ähm, weiß ich nicht, ob die ob die Thunder sich da wirklich äh, motiviert haben. Durch diese, weil, durch durch das ganze Gerede um Westbrook, um die äh, Mr. Unreliable-Sache in der Zeitung. Aber ich weiß nicht, ich finde immer schwierig, das, äh, das so beurteilen zu können, was dann ist ja ähnlich wie bei den Clippers, diese, diese Kopfsachen, inwiefern die dann da mitspielen, aber unglückliches Spiel auf jeden Fall für die Grizzlies, sowohl das mit, ähm, mit, mit, mit Randolph, ähm, mit Conley und dann letztendlich auch das Ergebnis. Ich glaube auch nicht, dass man mit einem 20-Punkte-Rückstand dann gerne nach Oklahoma City fährt, wo er auch ähm, also die, die Thunder sind ja auch zu Hause sehr gut und das Momentum ist jetzt einfach klar auf der Seite der Thunder. Gerade jetzt auch, weil Westbrook und Durant irgendwie auch äh, dann sich eindrucksvoll zurückgemeldet haben, wie ich meinen möchte. Ja, aber die Christis haben ja auch zumindest schon zwei Spiele in Oklahoma gewonnen, das darf man auch nicht vergessen. Also die letzten zwei haben sie, beide zwar in der Overtime, aber haben sie beide gewonnen und wenn eine Mannschaft es irgendwie in dieser Serie in den Playoffs gezeigt hat, dass sie immer zurückkommen kann, dann ist das Memphis. Deswegen abschreiben möchte ich, äh, möchte ich Memphis da noch nicht, aber ich denke auch, dass es jetzt mit Ohne, wenn Conley nicht fit ist, dann wird es schon, schon sehr, sehr schwer. So gerne ich die Memphis Grizzlies auch weitersehen möchte, aber ich möchte endlich mal aufs Spiel genau eine richtige Prediction vor der Serie gemacht haben und wenn jetzt die Thunder wirklich in 7 gewinnen sollten, ja, dann kann ich sagen, ich habe es euch gesagt. Das wäre das wäre schön. Das, das äh, habe ich bisher, glaube ich, ähm, ne noch nicht. Aber gut, wir warten es ab. Fängt, äh, Ist ja heute Abend, 2 äh, Uhr auch in der Nacht, äh, das heißt es ist noch relativ äh, humane Antippzeit und äh, Sport 1 US, die Leute, die es haben, können sich darauf freuen, ansonsten League-Pass, semi-legale Streams ähm, sollte man sich nicht entgehen lassen. Mhm. Vor Memphis OKC geht es äh, heute Abend dann äh, in, in Indianapolis rund, um halb zwölf geht es da los, Spiel 7 gegen die Atlanta Hawks. Ich Ja, ja. Um, bei Atlanta jetzt äh, bei Indiana wieder so ein bisschen die Auferstehung gesehen. Mhm. Klar, Vogel hat jetzt vermehrt auf die kleinere Alleine abgesetzt. Hilbert spielt eigentlich gar nicht mehr, bis auf die der ersten sechs Minuten da. Dann, ja, David West war ein Riesenfaktor, muss man auch ganz klar sagen, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ich weiß nicht, ich. Ich finde es ganz schwer, da jetzt eine, eine Prediction zu machen, weil ich, ich von den Pacers, die sind so wechselhaft momentan, dass ich überhaupt nicht weiß, was man da jetzt in, in Spiel 7 erwarten kann und auch dieses Spiel 6 war ja jetzt noch lange kein, kein souveräner und deutlicher Sieg. Ja, klar. Und vor allen Dingen, weil die Pacers es bisher auch nicht geschafft haben, mal zwei Spiele in Folge wirklich Leistung zu bringen. Das ist eigentlich das, was... Ähm Was mir Sorgen macht und was auch, glaube ich, dann ähm, wieder in, in, den, in den Köpfen der Spielern rumschwirren könnte. Ähm, ja, es ist ein Hin und Her. Und ich habe, glaube ich, mal getwittert. Im, äh, ich habe ein bisschen von dem Spiel halt gesehen, äh, live. Danach habe ich es dann halt in Auszügen nochmal im League Pass angeguckt. Da habe ich halt gesagt, dass, ähm, dass der Dreier die äh, Pacers irgendwie beerdigen wird oder so. Also der Dreier der Hawks. Ist dann jetzt auch nicht mehr äh, ganz so toll gefallen, die haben auch wieder ähm, ordentlich abgedrückt von Downtown, haben 35 Mal versucht, nur 9, ging dann letztendlich durch die Reusen und äh, ja 25 Prozent, das ist dann nichts, was jemanden beerdigen könnte. Ist das aber ein Faktor in Spiel 7? Also Glaubst du auch, dass ähm, wenn Atlanta die ähm, ja die Pacers im Grunde äh, bezwingen möchte, dass das dann hauptsächlich äh, von der Drei-Punkte-Linie geschehen müsste? Ja, ist ja die ganze Serie eigentlich schon so, mhm. so ein bisschen so verlaufen, wenn Atlanta gut getroffen hat von der Dreilinie wird es ziemlich schwer für die, für die Pacers und ja es ist mal wieder Unruhe in, in Indiana auch gewesen jetzt mit, ob man Paul George da suspendieren sollte mhm. das wäre so der Todesstoß gewesen glaube ich für, für Indiana, aber ganz ehrlich, ich ich finde es so schwer, da jetzt eine Prediction zu machen, weil ich glaube eher weniger, dass es von Atlanta abhängt, ob die jetzt ihren Dreier treffen, als von der äh, Verfassung wie die Pacers morgen aus der Kabine. Auch, oder spielen die heute? Heute, ja. Heute, heute 12. aus der Kabine, ja. Uh, ja. Paul George äh, wäre das Todesurteil gewesen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich finde es gut, dass die Liga zumindest in seinem Fall dann ähm, gesagt hat, äh, Regeln sind auslegbar, weil es waren im Grunde, weiß ich nicht, ein ein Schritt auf Court. Ich habe es gar nicht äh, richtig realisiert, als ich die Szene äh, live gesehen habe. Da wurde ich ja dann auf äh, auf Twitter von einem unserer Follower äh, angeschrieben und hab, er hat mich dann gefragt, was ich davon halte und ich wusste im Grunde gar nicht, worum es geht. Äh, von daher, das war für mich so ein, so eine Nonsens-Diskussion und ich hätte auch jede andere Entscheidung von der Liga enorm unglücklich gefunden. Ähm, ja, ich finde es auch allgemein, jetzt mal ganz ehrlich, bei Randolph kann ich es jetzt irgendwie verstehen, weil es war jetzt schon eine aktive Aktion und irgendwas. Aber wenn man jetzt jemanden für ein Spiel sperrt, weil er einen Schritt auf, auf, aufs Feld gemacht hat, ich meine, er ist ja nicht mehr da irgendwie hingegangen, ja. dann äh, brauchen wir ich meine für ein Spiel 7 das ist wegen so einer, wegen so einer Scheiße, das ist, ist das hätte ich überhaupt nicht verstanden. Das wäre wär für mich ein Skandal gewesen, weil, weil er hat ja nichts gemacht eigentlich. Er, Ob ja. man da jetzt mal einmal mit dem Fuß auf, auf dem Feld steht oder nicht, ist doch... Wen interessiert denn das? Ja, mich auf jeden Fall nicht, aber äh, man muss einfach sagen, das ist ja auch so ein bisschen mein Argument bei der, bei der ganzen Diskussion um Randolph gewesen, Regeln sind ja auch Regeln. So, und äh, ich glaube, ähm, Charles Barkley hat ja glaube ich dann auch in der brustgame in der, ähm, äh, show dann von Inside NBA gesagt, ja, ich wurde schon mal für sowas suspendiert. Ja, er ist dann bis zur Mittellinie halt gelaufen. So, das ist natürlich jetzt äh, wieder... Ähm, schon ein bisschen was anderes, klar, aber... absolut. Nur, Regeln sind Regeln. Ich finde es gut, dass die NBA da keinen Gebrauch von gemacht hat, muss ich ganz klar sagen. Nur, ich habe auch gesagt, wenn die wenn wenn die Faust, die Hand, was auch immer das jetzt war von äh, Sibo, wenn die eher an den Arm geht oder äh, zum Körper, dann, dann meckert da auch keiner mehr drüber. Also, dann wird er wahrscheinlich nicht mal eine Geldstrafe kriegen. So, das ist halt das, was mich ärgert. Das so. Schade, im Grunde finde ich es schade für jeden Spieler, der aufgrund einer regelwierigen, bisweilen dann auch dummen Aktion ein so entscheidendes Spiel verpasst und für seine Mannschaft halt dann einen negativen, ein negativer Faktor im Grunde ist, dadurch, dass er nicht spielen kann. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Regeln schon bei sowas äh, darauf Einfluss nehmen, wenn, wenn da einer nur so einen Schritt aufs Feld macht und deswegen jetzt ein entscheidendes Spiel 7 verpassen mhm. würde, ich glaube, dann, dann hätten wir eine, eine ziemlich Grundsatzdiskussion über die Regeln äh, in der NBA, weil das wäre das wäre, glaube ich, würde schon so zu einem kleinen Skandal führen, wenn, wenn er jetzt wirklich suspendiert gewesen wäre, wegen wegen so einer Scheiße. Voll. Ich, ich, ich bin da ganz bei dir, nur ich finde halt generell, äh, es gab in den letzten Jahren immer mal wieder so eine so eine Suspendierungsaktion, wo ich einfach denke, da hat man ähm, mit, halt mit ist man mit zweierlei Maß drangegangen und äh, Letztendlich, ich bin absolut froh, dass Paul George spielt, aber ich glaube, es sollte generell mal wieder ein bisschen mehr darauf geachtet werden, dass die Liga ähm, Emotionen zulässt. Jetzt nicht unbedingt Schläge zulässt, wie es jetzt im Fall von Sibo war, aber wir sehen es doch immer, äh, dieses ganze Auf, Aufposen, da, da kriegt man Technical für. Wenn man äh, den, den Ball mittlerweile da berührt nach einem Dunking oder irgendwas, dann ist es direkt irgendwie eine, eine Verzögerung des Spiels. Ich finde es ich find's so, so, so, ich habe einfach Angst, wo es dann letztendlich hinführen könnte. So bei diesem ganzen Strafenkatalog und Suspendierungsschwachsinn. Äh, ja, ich finde das auf jeden Fall auch deutlich zu übertrieben. Gerade das mit dem Ball, was du jetzt ansprichst. Ja. Klar, wenn ich den jetzt ins Publikum werfe oder so, das kann ich verstehen, wenn man da jetzt eine. Aber äh, zum Beispiel die eine Aktion, wo wir auch, glaube ich, mal drüber geredet hatten, wo Howard dann den Ball zum Schiedsrichter ja. tippt nach dem, nach dem Dank. Das <lacht> verstehe ich nicht. Das ist daran Spielverzögerung. Ja, ist irre. Und, Da sollte man, glaube ich, wirklich mal irgendwie mit zweierlei Maß müssen und das Richtige, also wenn da wirklich einer Spielverzögerung wenn er einen Ball ins Publikum wirft oder den Ball irgendwie wegtitscht oder irgendetwas, dann kann man da von mir aus äh, ja eine Technik gegeben, aber wenn er bei so einer Aktion sollte man dann nicht gleich, gleich frei, wirf, also das hat ja das Spiel damals auch beeinflusst. Ja, und genauso ist es mit äh, mit diesem Paul-George-Schritt auf aufs Feld, einfach Es ist ja nichts, was das Spiel jetzt irgendwie nachhaltig beeinflusst. Wenn ich da wenn ich jetzt sehe, wie Sivo da einen, eine Adams da eine verpasst, der zugegeben und vorher wahrscheinlich auch so ein bisschen an ihm rumgerampelt hat, hm. was man ja da im Video sieht, dann, äh, ja. ja, dann kann ich schon verstehen, dass man ihm da jetzt irgendwie sperrt. Ich meine, das ist ja jetzt ist auch kein unglaublich böses Vergehen gewesen, aber man kann es verstehen noch. Wenn man für, ja. für so Minderwert, äh so echt gar nicht um einfach nur, nee, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie ich das jetzt sagen will. Ich glaube, die Leute, die uns jetzt zuhören, die werden auch verstanden haben, glaube ich, auch ein Stück weit, was wir meinen. Es... Der mutombo ist auch verboten, das ist ja. schon so, so, dass die Liga da so ein bisschen verweichlicht. Das ist irgendwie schade, weil die auch irgendwie ja von den, von den Emotionen da schon lebt. Ja ich äh, mag wahrscheinlich nur ein Prozent der ganzen Memes, die so im Internet äh, rumschwirren, aber ich finde das eine Meme so bezeichnend, wo Reggie Miller wirklich äh, seine, seine Choke-Pose da äh, macht. Ich glaube, das war, eine, war ja auch gegen deine Nix, wenn mich das nicht alles täuscht. Äh, Playoff-Moment, absoluter Klassiker. KD läuft irgendwie, oder macht einen Schritt über einen Spieler, wo er gerade drüber gedankt hat, guckt böse Technical. Was? Das ist, das ist, sorry. Ich bin auch kein, ich möchte nicht den Advokaten von KD spielen. Ich bin ich mag KD, aber ich bin jetzt auch nicht so sein größter Fan, dass ich sage, auf Biegen und Brechen möchte ich ihn verteidigen, aber bitte? Das ist. Ja, ja. ja das ist lächerlich. Also, okay. Bevor wir hier so, so ganz vom Thema abkommen, sollten wir vielleicht entweder auf die Serie nochmal zukommen <lacht> oder jetzt direkt zu einer nächsten Serie. Ah, lass uns doch zu Toronto Brooklyn kommen. Okay. <lacht> Hilfe, ja. Toronto Brooklyn. 3-3 steht seit gestern Nacht wieder. Nachdem man ähm, ein unfassbares Spiel 5 äh, gesehen hat, glaube ich. Äh, auch für die neutralen Fans. Für mich war es äh, unfassbar graue Haare erregend. Aber ähm, als neutraler Fan, wenn man dann sieht, dass in 26-Punkte Defizit aufgeholt wird von den äh, Netz, dass nach einer furchtbaren ersten Halbzeit wirklich nochmal Herz gezeigt wird, ähm, war glaube ich ganz ganz schön anzugucken, mit unglücklichem Ende dann aus Netzsicht, also es wurde im Grunde, der, der Run wurde nicht belohnt. War, so Kai Lowry bestraft. Ja, ey, Kai Lowry wirklich, also aus, äh, aus Netzsicht sowas wie ein, wie ein absoluter Nemesis, also es ist wie der einen auch, also was der für teilweise für Dreier nimmt, wo ich mir auch denke so, wow, der geht eh nicht und dann nach, nach dem Bruchteil einer Sekunde, ah verdammt, ist drin ähm, Lowry ist, äh, ist ein unfassbarer Spieler also man merkt dann auch dass er, dass er in seinem Contract hier ist und dass er sich glaube ich auch in Toronto da wohl fühlt und die, den Rückhalt äh, der Mannschaft hat gestern war er ein bisschen ähm, ah, nicht, ganz so ein, nicht ganz so ein Faktor war dann auch äh, wieder mit, mit, mit Fouls er zieht ja auch gerne diese, diese Offensivs vor also der er nimmt diese Charges glaube ich beinahe am besten auf in der NBA es gab mal so eine Statistik die ich jetzt nicht äh, vorliegen habe, aber hat ein bisschen Foul Probleme gehabt, äh, war nicht äh, effektiv in der Offensive, aber ähm, da war er gestern auf jeden Fall nicht der Einzige, nur in Spiel 5 glaube ich, äh, sowas wie ein bisschen das Playoff-Spiel seines Lebens gemacht, auf jeden Fall. Oh. Ach, der Rosen jetzt nach dem Das, äh, echt schlechten ersten Spiel eigentlich immer ziemlich gut. Ja. Wirft zwar immer so knapp unter 50% aus dem Feld, aber geht dann halt in jedem Spiel jetzt, glaube ich, mindestens zehnmal in der Linie gewesen. Hm. Was meinst du, ist Rosen nochmal so ein Faktor? Ich meine, gestern kam er ja ziemlich on fire zumindest raus. Das war ja das, war das Einzige, was ich gestern von den Spielen mitbekommen habe, aber das hat mich dann schon beeindruckt. Glaubst du... Äh, jetzt in dem Spiel 7, ist da in Toronto vielleicht wieder diese Nervosität da, die wir im, im ersten Spiel gesehen haben, auch gerade bei dem DeRozan? Das kann gut sein. Also, klar, ich meine, wenn du in deinem ersten Playoff-Spiel dich ein bisschen so von der Atmosphäre beeindrucken lässt, dann wirft das natürlich erstmal kein gutes Bild auf dich, aber man muss auch sagen, also ohne DeRozan wären die Raptors, glaube ich, schon längst weg vom Fenster, also es ist auch so ein Der, der, der, Backcourt der Raptors, der ist ähm, echt, also der gehört mittlerweile für mein Empfinden nach zu den zu den Besten der ähm, der Liga. Also es ist äh, DeRosen, Lowry, die beiden. Also egal wer, ähm, wenn einer von denen im Grunde einen schlechten Tag erwischt, dann wird es halt äh, umso schwerer. Vor allen Dingen, muss man jetzt auch sagen, äh, in der Defensive. Die darf man jetzt auch nicht vernachlässigen, äh, was äh, Lowry da auch ähm, mit Darren Williams ins Spiel. 5 gemacht hat, das ging auch im Grunde auf keine Kuhhaut. Ich glaube, Darren Williams war, wurde selten so krass, frust also wurde in einem Spiel so unfassbar frustriert, weil er äh, hat wenig Touches genommen, hat im Grunde auch keinen kein Rebound geholt, hat weiß ich nicht, dreimal den Turnover begangen, das sind jetzt erstmal nicht so die Horrorzahlen, aber jeder, der das Spiel gesehen hat, wird im Grunde gesehen haben, dass Lowry dieses, äh, dieses Matchup äh, dominiert hat, an beiden Seiten des, des Feldes. Von daher erwischt einer von den beiden einen schlechten Tag, dann äh, sieht es für die Raptors äh, schon mal schlecht aus, aber wenn die auch nur ansatzweise wieder an, an ihrer 50 Punkte zusammenkommen, dann äh, kann meiner Meinung nach wenig für die, äh, für die äh, Raptors schief gehen leider. Ja. Ja, was mir so immer so ein we bisschen wechselhaft sehe bei den Raptors ist momentan die Defense, wo ich teilweise denke, dass sie echt gut stehen und echt dann auch, auch hinten richtig mauern und ich denke so, wow, also wenn sie so Defense spielen mit den offensiven Qualitäten, die sie mit Lowry und mit Rosen haben, dann sind die echten Anwärter schon schon den Heater, auch das ein oder andere Spiel abzuluxen in Runde 2, aber äh, dann haben sie wieder Spiele hinten drin, wo sie dann keine Ahnung, Auch, auch das letzte Viertel jetzt in, äh, in Spiel 5, wo ich denke, dann stehen sie wieder total offen da und ja. äh, ich weiß teilweise nicht so, was ich defensiv von den Raptors halten soll, weil die da so ein bisschen unkonstant sind. Ja, ich glaube, auch da, ich bin kein Coach, aber ich glaube, da ist auch ähm, der Einfluss von äh, Dwayne Casey, also der, ich glaube, der muss denen wirklich noch sagen, das und das müsst ihr jetzt machen, ich habe das und das gesehen, reagiert da und da drauf, weil manchmal weiß ich nicht, die switchen, dann stehen die total, da macht die die, die die Zone total auf, dann ähm, doppeln die Joe Johnson, was äh, manchmal das einzige adäquate Mittel gegen Joe Johnson ist, aber äh, da darf man nicht vergessen, dann steht äh, häufig äh, jemand wie Alan Anderson auf dem Feld, ein Mesa Teletovic, ein, ein Darren Williams und Joe Johnson ist einfach so abgezockt, der nimmt dieses Doppelteam gerne, so dann, dann nimmt er sich halt im Scoring zurück, das ist ja eine, eine Qualität, die man auch erstmal haben muss und kickt den Ball dann nach draußen und das ist in einem, in, einem, in einem Spiel, das eng ist, natürlich dann auch so ein bisschen, ähm, ja, da, da muss man sich auch entscheiden. Will man Joe Johnson den Wurf geben, natürlich so gut es geht, äh, verteidigen, oder doppelt man ihn und riskiert dann den, äh, in den offenen Dreier zu laufen. Das ist, glaube ich, dann auch so eine Sache, wo die Raptors so ein bisschen ähm, das Gleichgewicht finden müssen, weil es ist phasenweise dann wirklich so, dass äh, Brooklyn den Ball einfach nur... Ähm, zu Johnson gibt, er dann auf das Double-Team wartet, wenn er da aufpostet und ähm, ja, somit dann äh, leichte Offense für sein Team generiert, muss man dann auch ganz klar so sagen. Gut. Playoffs sind wir dann durch. Heute ging es relativ schnell. Wir, haben, wir sind nicht mal eine Stunde dran, von daher äh, sollten wir das auch nicht weiter hinauszögern, den ganzen Podcast und zu den Fragen kommen. Die erste Frage, die uns erreicht hat, wurde von einer anonymen Person gestellt und er möchte wissen, gibt es zu jeder Saison eigentlich neue Trikots der Teams, ähnlich wie das beim Fußball der Fall ist, oder behalten Teams ihre Leibchen auch gerne mal länger? Da hast du einen Beweis gefunden, der im Grunde die Frage beantwortet. Ja, also es gibt immer es gibt Mannschaften, die, die Boston Celtics, die glaube ich schon seit Ewigkeiten dasselbe Trikot haben, also dasselbe Jersey. Und dann gibt es Mannschaften wie Keine Ahnung, Die Hawks, die jetzt, glaube ich, 10, 11 Mal in ihrer Franchise-Geschichte das, äh, das Shirt schon gewechselt haben, wo ich auch einen ganz guten, äh, so eine History-Zeitleiste äh, gefunden habe, wann sie die Jerseys äh, gewechselt haben. Die können wir vielleicht in die Beschreibung noch mit reintun, ja. falls dich das interessiert. Ähm, ja, es ist halt nicht regelmäßig so, also nicht, nicht jährlich, aber es gibt schon so, so keine Ahnung, alle. Sechs, sieben Jahre ändert man eine Mannschaft ihr, ihr Trikot. Ja. Und ich glaube, so bei so bei so Jerseys wie ähm, Celtics und New York, also von den Knicks oder auch Lakers von mir aus, die sind ja schon im Grunde, wenn man sich die äh, Trikots aus den 80ern, 90ern anguckt, äh, da sieht man definitiv, dass, äh, dass da nicht so ein krasser Sprung ist, wie jetzt zum Beispiel das Utah Jazz Rocky Mountain Trikot aus den 90ern, wer sich an Stockton und Malone erinnert, der wird wissen, wovon ich spreche, im Vergleich zu heute, das hat ja, das eine hat ja wenig mit dem anderen zu tun, also es gibt halt diese Mannschaften, Celtics, Knicks, Lakers fallen mir jetzt spontan ein, die die eher ja, punktuell an ihrem Jersey was verändern, dann ist mal der, der Rand von einem Jersey irgendwie anders farbig oder ich glaube bei den Knicks war es letztens so, dass dann ein bisschen mehr Weiß drin war oder so und dann Der Schriftzug ein bisschen vergrößert, verkleinert, äh, angepasst wird, aber ansonsten ähm, wenig Veränderung vorgenommen wird. Und ich glaube auch, dass es den Teams dann im Grunde selbst überlassen und die müssen ja im Grunde wissen, ähm, weil wenn du ein neues Jersey auf den Markt bringst oder deswegen gibt es ja diese ganzen Sleeve-Jerseys, Alternative-Jerseys, ähm, das ist halt natürlich immer eine Geldsache, weil äh, die richtigen Fans kaufen dann natürlich auch äh, alles und wollen so viele verschiedene Jerseys wie möglich haben. Von daher, ich hoffe, das hat dir dann geholfen. Wir packen einfach, würde ich sagen, das, das Bild von den Hawks zum Beispiel, packen wir in den Post rein und ähm, dann kannst du dir das ja mal angucken. Kontroverses Thema müssen wir nochmal aufgreifen. Und zwar sollte Donald Sterling zu einem Verkauf gezwungen werden. Die Frage hat uns auch erreicht und... Äh, ich weiß nicht, ich, ich beantworte das jetzt einfach mal, zumindest für mich, weil... Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich da mittlerweile so emotional zu der ganzen Sache distanziert bin, dass ich das äh, objektiv vielleicht vernünftig beantworten kann. Ich würde natürlich sagen, dass die NBA jetzt ein Zeichen setzen muss, natürlich, weil, ähm, weil das auch mit, mit, mit Sponsoren und äh, mit der Reputation der Liga enorm schaden könnte, wenn die Liga äh, sagen würde, wir, wir, wir erlauben das. Von daher, glaube ich, ist ein ist ein Weg zumindest, äh, also diese, dieses Verfahren des Verkaufs ins Rollen zu bringen, das Richtige aus wirtschaftlicher Sicht für die ganze Liga. Aber kommt es zu einem Gerichtsverfahren, dann sieht es meiner Meinung nach halt völlig übel aus. Ich habe im Moment äh, halt äh, eine Vorlesung zur amerikanischen Geschichte, die mir jetzt gerade ein bisschen hilft Und zwar ähm, das erste Amendment, also der erste Verfassungszusatz in Amerika. Den, den lese ich jetzt mal ähm, auf Deutsch vor. Der Kongress darf kein Gesetz machen, das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand macht. Die freie Religionsausübung verbietet, verbietet komme, die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes einschränkt. So, und da ist im Grunde drin, die Redefreiheit ist in Amerika seit, weiß ich nicht, 230, 240 Jahren fester Bestandteil der und das äh, Grundrecht eines jeden Menschen. Donald Sterling hat mit seiner Aussage kein Gesetz missachtet. Das Band dürfte gar nicht existieren. Also ist vor, vor, vor, vor Gericht, selbst wenn darauf eine Straftat äh, zu, zu hören gewesen wäre, eh kein Beweisstück, also wäre, würde nicht zugelassen werden. Und im Grunde muss jetzt bewiesen werden, dass eine, ein Weiterverbleib von Donald Sterling schlecht für das Business wäre, Und ähm, ob man das messen kann, ob man das äh, ihm wirklich dann beweisen kann, möchte ich dahingestellt dahin lassen. Von daher, klar, sollten die Owner diese Dreiviertelmehrheit irgendwie ähm, zustande bekommen, damit die Sponsoren nicht äh, alle abspringen oder viele Sponsoren abspringen. Aber äh, ob man Donald Sterling dann wirklich mit, mit jeder Konsequenz bekämpfen sollte, dann auch vor Gericht, pff, ich, ich sehe es kritisch, echt vor allem Sterling ist ja selber Anwalt und hat genügend Erfahrung das, jetzt, ist, das. Äh, hm? das ist ja das sorry Er hat genügend Erfahrung halt vor, vor Gericht und es ist niemand der sich jetzt auf äh, da sofort abfrühstücken lassen würde und deswegen denke ich schon dass dass das wenn dann zu einem sehr sehr langen hässlichen Streit führen wird und dass die Liga da auch wirklich nicht in einer richtig guten Position ist, wie es jetzt vielleicht momentan von einigen hier von außen so, so dargestellt wird, weil es handelt sich immer noch um einen abgehörten ein Telefonanruf und der äh, der wurde illegal ja abgehört. Das war ja jetzt von einem TMZ oder ja, TMZ, TMZ oder ja. TMZ. Äh, das war, war diese, diese Zeitung, die diesen Telefonanruf abgehört hat und das kann man ja vor Gericht schlecht verwenden. Von daher wird es sehr, sehr schwer da jetzt. Äh, Sterling, da irgendwie was vorzuwerfen, weil er hat ja auch nichts. Naja, er hatte vor, das war das, vor einem Jahr, wo er so äh, Mexika also, äh, mexikanischen, also mit mexikanischem Hintergrund und schwarz, äh, mit Leuten mit schwarzem Hintergrund verweigert hat, äh, sich Immobilien äh, von ihm zu kaufen. Also, er hat da ja. ganz strikt gesagt, äh, dass man das. Äh, die seine Häuser nicht bekommen. Das kann man ihn vielleicht schon so als, als... Aber das ist ja auch dann wieder nur eine... Ja, da, da handelt er zumindest nach seinem Denken. Da kann man ihn vielleicht so ein bisschen für, für verantwortlich machen. Aber das war jetzt nicht der, der Grund, warum er jetzt suspendiert wurde. Deswegen ist es ist, ist ganz schwierig, da irgendwie diese das von der Liga aus zu rechtfertigen, auch vor Gericht. Ja, man wird sehen. Man weiß jetzt auch nicht, was da mit seiner, mit seiner Krankheit wirklich dran ist, also ähm, ein Klatsch New Yorker Tabloid ähm, hat im Grunde verlauten lassen, dass er einen Prostatakrebs erkrankt ist und auch zwei Jahre mittlerweile gegen diese Krankheit kämpft. Ähm, keine Ahnung, ich finde dieses, dieses Thema Sterling, äh, es ist äh, erstens viel drüber gesagt worden und 90% der Meinungen sind auch dann einfach ein bisschen, bisschen zu unobjektiv und da lassen wir uns alle Mir inklusive, als ich das, das zum ersten Mal gehört habe, habe ich auch emotional natürlich darauf reagiert. Aber letztendlich wird es schwierig, aus den von uns angesprochenen Gründen, da irgendwie wirklich was zu machen. Aber in Clipper, bei den Clippers gab es jetzt nicht nur schlechte Nachrichten. Jamal Crawford, zumindest so heißt es, wird Six Man of the Year. Ist das für dich, glaube ich, eine sehr vertretbare Entscheidung, oder? Ja, kann man auf jeden Fall vertreten. Ich meine, Leute wie Teich Gibson hätten es jetzt auch verdient. Aber ich meine, er ist der beste Scorer jetzt unter den Bankspielern? Und ich weiß nicht, man kann jetzt, äh, da ging es wie mit der Wahl für Popovic, wo ich ja auch eher so dafür war, dass, äh, dass Jeff Hornacek äh, den, den Award gewinnt. Aber man kann halt nichts gegen Crawford oder Popovic jetzt sagen. Genau. Gut, von diesen ganzen Clippers-Geschichten äh, kommen wir dann zu Big Man. Und zwar ähm, hat uns also haben wir mit unserer Shooting Guard-Diskussion letztes Mal wohl äh, bei einem unserer Hörer für, für Interesse geweckt und ähm, er hat halt geschrieben, eure Diskussion zu den Shooting Guards war richtig gut. An dieser Stelle danke. Ähm, macht das gleiche doch mal zu den Centern. Top 5 Regular und der Playoffs. Und dann machen wir das. Machen wir fangen wir regulär an? an? Ja, würde ich sagen. Mein fünfter reguläre Saison ist Makasol. Wow. Äh, habe ich auch äh, in der Top 5, aber nicht an 5. Ähm, ich glaube, ich sollte jetzt auch noch mal äh, ähm, kurz zu meiner Bewertung etwas sagen, weil ich schon der Meinung bin, dass äh, einige Sachen da ein bisschen kontrovers sind. Ich habe ähm, die Center genommen, die für, die für das Team wirklich wichtig sind, weil ich finde, ein Big Man, der kann unfassbar viel an einem Spiel beeinflussen. Deswegen Wenn ein Team eine defensive Identität hat und du bist halt ein, eine, Def eine Defensivmaschine, sage ich jetzt mal, dann ähm, gehörst du für mich zu den Top 5 eher als ein, ich mache jetzt mal ein bisschen Name-Dropping, als ein DeMarcus Cousins. So, der, der landet bei mir nicht mal in den, weiß ich nicht, Top 8 oder so wahrscheinlich, oder würde nicht in den Top 8 landen, einfach weil sein Team schlecht ist, weil er immer noch oft schlecht ist und ähm, also eine schlecht unglückliche entscheidung trifft und äh, von daher ähm, möchte ich mit Roy Hibbert anfangen. Das kann ich durchaus verstehen, weil den habe ich an Nummer 4. Auch jetzt nochmal, um meine Gasol-Entscheidung äh, nochmal zu rechtfertigen. Also äh, Memphis war ohne Gasol, glaube ich, bis Januar. Hatte eine negative Bilanz, da uns jetzt mit ihm 34:14 oder so, um den Dreh war das auf jeden Fall gespielt, seitdem er wieder zurück ist. Und da sieht man auch nochmal die Wichtigkeit, wie äh, die ein Marker Markasol halt für dieses Memphis-Team hat. Gut, bei Hibbert ähnlich. Man sieht jetzt auch gerade in der Serie, wie wichtig er eigentlich defensiv ist. Wie viele Probleme äh, Indiana defensiv hat, wenn Hibbert mal nicht direkt unter dem Korb stehen kann. Ja, und für mich war er eigentlich auch klar, der beste Defensivcenter, den wir in der NBA haben, äh, Joachim Noah da in allen Ehren, aber äh, Hilbert macht da dann doch schon noch einen besseren Job, meiner Meinung nach. Und deswegen ist er bei mir jetzt auf 4 gelandet. Er hat ja auch in der, der regulären Saison zumindest zu Beginn gezeigt, dass er auch offensiv so einigermaßen hm. was kann. Ja. Das hätte ich jetzt auch reingebracht. Also im Grunde ist er, ist er niemand, der über gar keine post moves verfügt. Also ich, äh, Roy Hilbert in Normalform wäre bei mir wahrscheinlich äh, dann nicht auf 5 gelandet, sondern auch wie, ähnlich wie bei dir auf 4. Wahrscheinlich, aber ich meine, klar muss man jetzt äh, auch so ein bisschen die, ähm, die Regular Season als Ganzes bewerten und seit dem All-Star-Break war es dann halt immer noch aus defensiver Hinsicht äh, stark oder gut. Deswegen äh, verstehe ich, äh, versteh ich die Deutlichkeit bei der, bei der Defensive Play of the Year, weil er auch noch nicht so ganz. Und ähm, ja, wie gesagt, ohne Großheit äh, rumlabern zu wollen, ähm, Roy Hibbert ist... Für mich ein absoluter No-Brainer, wenn es um die Top-5-Center geht. Ja, ich habe auch vier Joachim Noor. haben wir jetzt auch schon kurz darüber gesprochen. Er hat, äh, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hat diese Challenge angenommen. Rose weg, Deng weg, alles klar. Ich bin euer, ich bin euer Mann. Ich äh, bin jetzt fürs Team da. Ich äh, mache sowohl in der Defense meine Sache, ich versuche offensiv alles äh, zu bringen, was ich halt habe, also sowohl was Punkte angeht, sowohl was was dann auch den Spielaufbau, also die Assist-Zahlen angeht. Ja, für mich äh, ein ziemlich ähm, kompletter Spieler und äh, ja, keine Ahnung, also ich glaube, über die Qualitäten von Joaquim Noah wissen wir ja alle, also um die Qualität. Ja, ich habe hier noch drei. Ja, gut. Äh, <lacht> Wieder relativ ähnlich. Wahrscheinlich kommt dann Marc Gasol bei dir auf drei. Ich Ganz genau, mal. ja. Dann haben wir hinten raus dann doch wieder alles relativ ähnlich, bis du auch, dass wir Marc Gasol etwas anders eingeordnet haben. Finde ich komisch. Wahnsinn. Ich habe gedacht, das wäre jetzt furchtbar kontrovers, was ich hier sage. Und du mit, äh, mit so Leuten wie Boogie jetzt ankommst und sagst, äh, hey, der scoret doch für Sacramento voll. Oder... Ich meine, das muss man jetzt auch mal sagen ist ja nicht so, dass es vollkommen abwegig wäre. Einige Leute soll es gegeben haben, die sogar dafür bezahlt werden, dass sie über die NBA schreiben, die The Marcus Cousins in ihr First Team gepackt haben. Also mit der Meinung, dass äh, Boogie ein, ein absoluter Top-5-Center ist, da, ähm, da würden wir nicht alleine mit dastehen. Ja, aber man muss mal ganz klar sehen, dieses Sacramento-Team ist ein Team, was offensiv gut also wo man auch relativ effiziente Quoten aufsieht. Das sieht man ja jetzt an an Rudy Gay, an Isaiah Thomas, an Demarcus Cousins. Aber die legen alle gute Zahlen auf hm. und trotzdem befinden die sich ganz unten in der Western Conference. Ja. Wenn man das mal realistisch sieht, muss man einfach so sehen, dass äh, alle diese drei Spieler, also Gay, Thomas und Cousins, die von den Statistiken her locker wahrscheinlich in ihren Positionen unter die Top Ten kommen würden, äh, von den Spielern her, einfach defensiv so eklatante Schwächen haben, dass dieses äh, Sacramento-Team einfach auch überhaupt nicht äh, irgendwie mal eine Chance haben wird, mit den drei, glaube ich, im Westen in die Playoffs zu kommen. Und gerade Cousins ist für einen Center defensiv unglaublich schwach, muss man mal ganz klar sagen, weil klar, er kann offensiv schon scoren, ein Spiel dominieren, hat auch manchmal seine Probleme, dann mal den Ball wieder aus der Zone rauszugeben. Er hat die äh, höchste Usage Rate der der NBA, glaube ich, war das sogar oder oder auf jeden Fall zweithöchste oder so. Auf jeden Fall höher als zum Beispiel in LeBron James. Und er spielt jetzt aber nicht wirklich sonderlich viele Assists, sondern ich glaube er spielt mehr turnover als Assists mhm. und klar er legt krasse Zahlen auf, aber er äh, braucht auch extrem viele Ballbesitzer dafür. Mhm. Von daher. er macht sein Team meiner Meinung nach nicht wirklich viel besser mit, dem, mit der Art, wie er spielt. Ist es nicht lustig, eigentlich müsste doch Sacramento, die haben ja eigentlich so auf dem Papier sowas wie eine Big Three schon fast. Also ich meine, Rudy Gay, etablierter Spieler, hat sich äh, bewährt, auch wenn, wenn irgendwie ihm der Rufe auseilt, dass äh, dass er seine Teams eher schlechter als besser macht. Dann hat man Cousins, der halt, wie gesagt, von vielen äh, einer als, als Top-Ten-Center, wenn nicht sogar als bester Center der regulären Saison gesehen wird. Ich meine, anders anders kommt er nicht in ein, äh, ein All-NBA-First-Team, wenn diese Person da nicht der Meinung wäre. Und mit Isaiah Thomas einen ziemlich guten Scorer auf der Eins. Also Ich finde es ich find's, äh, hart, also auch aus Sacramento-Sicht, weil im Grunde hast du so viele gute Einzelspieler, aber du schaffst es einfach nicht zu gewinnen. Und du wirst es auch mit diesen Spielern meiner Meinung nach nicht schaffen. Aber um Sacramento soll es jetzt nicht gehen. Das war jetzt einfach nur nochmal so meine, mein Hirnschmalz zu Sacramento. Das war nur so die Rechtfertigung dafür, dass wir jetzt Cousins nicht irgendwie in unserer Top 5 drin haben. Ja. Ich meine, wir, wir, also die Leute, die uns auch, weiß ich, bei Twitter folgen oder die hören, wie, wie wir hier reden, die merken auch wahrscheinlich, dass wir die Spiele letztendlich gucken und nicht nur. Uh, ESPN.com aufrufen, die Stats pro Position und sehen, ah alles klar, der ist Topscorer, der gehört auf jeden Fall rein. Da ich finde, da muss man echt auch ein bisschen, uh, ein bisschen differenzieren, die Spiele wirklich gucken bevor, also ich ich könnte jetzt nicht sagen, der und der ist komplett schlecht oder gut, wenn ich ihn nicht wirklich spielen sehe. So, das ist einfach, ich kann nicht aufgrund von Zahlen einen Spieler komplett beurteilen. Von daher, um, ja, ich glaube, da solche Aktionen, solche Aussagen sollte man dann halt mit mit Vorsicht treffen. Aber wen hast du denn dann auf zwei? Auf zwei habe ich äh, Al Jefferson. Ja, wir sind uns uneinig. <lacht> ja ja, 21,8 Punkte, 10,8 Rebounds, ein Block, 51% aus dem Feld. Ich weiß, ich weiß, dass du ihn vergötterst, sagen wir es mal so. Ich mag ihn auch ganz gerne. Er ist der beste low -Post scorer der NBA. Defensiv hat er schon mal so seine, seine Probleme, auch wenn es dieses Jahr auf jeden Fall deutlich besser ist als das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Mhm. Aber äh, gerade dieser defensive Impact, der dann bei meiner Nummer 1 noch kommt, der hat dann so den Ausschlag gegeben, dass, äh, dass L. Jefferson bei mir jetzt nur auf die 2 gerutscht ist. Ja, ich weiß auch, wer bei der auf der 1 steht und äh, der steht halt bei mir auf der 2. Das ist halt äh, Dwight Howard. Ähm, Dwight Howard... Wie soll ich das sagen? Also ich glaube, wenn man nur das Jahr 2000, also das Kalenderjahr 2014 nimmt, wäre Dwight, glaube ich, bei mir auch an eins. Einfach weil du es halt, du hast es angesprochen, defensiv als Impact Player ist er natürlich ein ganz anderer als Big L. Das muss man einfach so sagen und da brauche ich jetzt auch nichts äh, bei El äh, Jefferson schönreden. Nur ich meine, El Jefferson funktioniert defensiv bei den Sachen, die er machen muss. So, das ist ein, zum einen der Verdienst von Steve Clifford, zum anderen auch von Jeffersons Team. es ist einfach, also er, er erfüllt seine Rolle in dieser Saison, in der Defensive, ziemlich gut. Und das hat, glaube ich, vor der Saison, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, äh, als ich äh, die Preview zu den Bobcats geschrieben habe, habe ich halt gesagt, oh, oh Defensive, das ganz, ganz schwer. Als Team ist man dann jetzt, weiß ich nicht, die beste Defensive zumindest statistisch äh, geworden, wohingegen Dwight natürlich... Äh, In Houston ja, sagen wir es, also wie, wenig Hilfe zumindest in der Defensive hat. Klar ist dann Patrick Beverly. Äh, aber wir haben es auch angesprochen, James Harden nimmt sich da ganz gerne zurück. Und auch Dwight ist nicht von Anfang an in Houston so gut gewesen, wie er es vielleicht zu Zeiten von äh, in Orlando zum Beispiel war. Meiner Meinung nach. Also nee, das stimmt. Dwight hat ein bisschen, ein bisschen gebraucht. Ich würde sagen, so zwei Monate Anlaufzeit. Dann war er aber auch, äh, meiner Meinung nach, im Kalenderjahr 2014. Der ähm, ja, zweifelsohne der, der beste Center der Liga, aber äh, was man da nicht vergessen darf, so Big L hat halt direkt von Anfang an, beziehungsweise nachdem er sich da äh, von seiner äh, kleineren Verletzung zu Saisonbeginn äh, auskuriert hat, hat er halt äh, von Anfang an direkt ähm, abgeliefert. Und er wird so oft übersehen, ich will ihn, ich will ihn einfach so oft nennen, wie ich kann, und von daher ähm, lass mir den Spaß äh, für diese Regular Season zumindest, weil ich glaube, im nächsten Jahr sieht es dann wieder anders aus. Und in den Playoffs sieht es ja jetzt auch anders aus, muss man jetzt auch sagen. Oh. Überleitung ja. zu den Playoffs. Perfekt. Glaube, wir haben äh, Howards Punkte, sollten wir vielleicht noch sagen. Ja. Also 18,3 Punkte ist klar drei Punkte weniger, dreieinhalb Punkte weniger als Jefferson. Ja. 59% aus dem Feld. Das ist stark. 12,2 Rebounds, 1,8 Blocks. Ja. Also nur nochmal, um das jetzt auch erwähnt zu haben. Jetzt ben. können wir rüberziehen zu den Playoffs schon. Bester Roman der Liga, ne? 71% oder wo, so als äh, rollman ja, wenn er das man öfter machen würde, dann ja. äh, wäre er bester Rollman in der Liga. Unfassbar. Und ich glaube, dann wäre die, die Diskussion auch, wäre gar keine Diskussion, wenn, er's, wenn er dies äh, öfters mit äh, Harden oder Lin spielen würde. Gut. Zu den Playoffs äh, möchte ich jetzt nur mal kurz zwei Leute erwähnen, die es bei mir dann letztendlich nicht in die, in die Liste ge geschafft haben, die ich aber ähm, sehr, sehr den ich einfach ein Shoutout geben möchte, das war jetzt auch äh, eben Chris Bosch, er spielt Center, er ist ähm, aufgrund der, dass er da in der Big Three ist, halt nicht dieser Impact Player, aber für mich einer der, der zweifelsohne besten Big Men der Liga ähm, und Thiago Splitter, der da ähm, gerade in der Defensive einen unfassbar guten Job macht, haben es bei mir jetzt nicht in die Top 5 geschafft, ich weiß nicht, hat einer hat einer von den beiden bei dir den Sprung geschafft? Ich habe äh, Splinter aufgrund der Tatsache, dass er jetzt äh Splinter. Splitter, aufgrund der Tatsache, dass er äh, Nowitzki verteidigt, jetzt als power Forward eingestuft und bei mir ist Duncan der Deswegen konnte er es auch gar nicht schaffen. Perfekt, gut. Aber an die auf jeden Fall dann äh, schönen Gruß. Äh, nächstes Mal seid ihr dann dabei. Wahrscheinlich. Ähm, ja, auf 5, wen hast du? DeAndre Jordan. Man, ich auch. <lacht> gut. <lacht> 11,7 Punkte, 14,7 Rebounds. 4,2 Blocks, 71% aus dem Feld. Wir haben über die äh, Statistiken von Blocks Rebounds, also den einen Artikel habe ich ja über Rebound geschrieben, wo man auch ganz klar sieht, dass auch die Andre Jordan da zwar, ja, mit seiner übermenschlichen Athletik, äh, da schon viele Rebounds pflücken kann, aber nicht unbedingt zu einem guten Team Rebounding immer gut, äh, immer beiträgt. Mhm. Und für Blocks, man sieht auch dieses, äh, diese Playoffs schon, dass er, äh, oft, sehr oft aushilft, meistens auch, also sehr oft auch zu früh und dann äh, David Lee als Rollman halt äh, einen relativ einfachen Korb kriegt oder er hilft unnötig aus, wenn bei einem contestant ein Jumper und dann ist der Rebound für Lee halt auch relativ frei. Also es gibt schon so ein paar Aktionen, wo wo ich mir denken würde, wenn Jordan dann ein bisschen weniger nach dem Block gehen würde, hm. sondern einfach bei seinem Mann bleiben würde, dann wäre das teilweise auch mal besser für die Defense. Aber äh, trotzdem komme ich also einem nicht drum rum, um ihn jetzt zumindest auf Rang 5 zu stellen. Das stimmt. Habe ich ja wie gesagt auch, nur um das jetzt nochmal zu sagen, ich habe äh, Sebastian gestern geschrieben und habe gesagt, boah, ich habe unfassbar kontroverse Top 5. und äh, Also Top 5 Center. Und oh, wir werden uns auf jeden Fall äh, gut unterhalten können. Und äh, Dummerweise haben wir uns nicht ausgetauscht und jetzt sind wir uns äh, dann doch einiger, als ich als ich das vermutet habe. Aber ja klar, die Andre auf 5... Ähm, Du hast jetzt auch noch ein paar Sachen angesprochen. Für mich oft irgendwie als, als, als Non-Faktor der Clippers und so ein bisschen als, als, als, wie soll ich sagen, als Witzfigur teilweise dann auch so ein bisschen hingestellt gewesen. Dann kommt Doc Rivers, sagt, ey, der ist mein Defensive Player of the Year. Ihr werdet sehen. Kriegt ein komplett anderes Standing in der Liga, wird nicht mehr länger irgendwie overlooked und bekommt dann auch, glaube ich, jetzt die drittmeistens Stimmen beim Defensive Player of the Year bei der Defensive Playoff, of the war. Ähm, Finde ich unverdient, muss ich ganz ehrlich sagen, aus den von dir angesprochenen Gründen. Ähm, aber äh, in den Playoffs und klar, ähm, macht irgendwie das, äh, das, was von ihm erwartet wird. Also man will von ihm Rebounds, man will auch den einen oder anderen äh, Block dann als, als Rim Protector Und macht dann auch ein paar Garbage Points in der Offense und mit seiner Athletik ähm, scored er da. Und äh, ja, warum nicht? Also, ich meine, 71% aus dem Feld, das ist schon das ist schon stark. Dann auf hier Marc Gasol. Dein Ernst? Habe ich auch. Ach nee, ja gut, komm. 16,2 Punkte, relativ schwache Wurfquoten für den Center. Ich glaube, er ist etwa bei etwas über 40, wenn mich das nicht alles täuscht. 42. Ja. Aber halt als, als äh, Defensivspieler und als, ähm, wir haben es eben gesagt, also wenn er vom äh, dieses High-Low-Game der Grizzlies vom High-Post in den Low-Post, da ist äh, Marc Gasol, eine absolute Schlüsselfigur und ähm, für mich einer der talentiertesten ähm, Big Man der Liga. Ja, 4,2 Assists sollten wir dabei auch noch erwähnen. Ja, das glaube ja, ja. Okay. Ähm, ja. Auf 3 habe ich dann L. Jefferson. Ja, den habe ich wieder ein bisschen höher. <lacht> ich kann nichts dazu das tut mir <lacht> leid. Ja, es ist schon beeindruckend, was er jetzt auf, auf einem Bein da ja. gemacht hat, muss man ganz klar sagen. 18,7 Punkte, 9,3 Rebounds, 1,7 Blocks auch bei 49% aus dem Feld. ist für mich jetzt schade gewesen, dass er sich verletzt hat. Vielleicht hätte er noch deutlich mehr bringen können, aber äh, klar, trotzdem muss man, äh, ich meine, die Leistung kann man jetzt nicht hoch genug würdigen, was er da auf einem Fuß gebracht hat. Ja. Und selbst wenn man es jetzt so im, im, Ohne den Fuß betrachtet ist er für mich dann mindestens noch auf Rang 3 auch. Ja gut, auf Rang 3 habe ich halt ähm, Jonas Valanciunas. Oh! Nicht? Hast du hast du den gar nicht? Den habe ich gar nicht. Krass. Okay, ja, für mich, ähm, naja, ich habe die Liste, wie gesagt, gestern Abend äh, vorbereitet. Ähm, ist halt für mich jemand, der in seinen, äh, also das sind die Zahlen jetzt äh, von, von gestern Abend, also vor dem Brooklyn-Spiel, Ähm, 12,8 Punkte in 29,4 Minuten macht bei ziemlich guten Quoten und als Rebounder da ähm, im Moment halt auch relativ leichtes Spiel hat. Jetzt muss ich sagen, gestern Brooklyn auch in der Zone gut abgegangen. Hm. Weiß ich nicht, ob ich dann ihn vielleicht noch ein bisschen äh, runterstufen würde. Aber... Ähm Also für mich äh, einfach, äh, wir, wir haben auch darüber gesprochen, im Grunde jemand, der eigentlich auch mehr Touches kriegen sollte, weil er da im, im, in der Offensive relativ vernünftig agieren kann. Aber dann ahne ich, dass du äh, jemand jemanden genommen hast, den ich äh, gar nicht in die, in die Top 5 äh, reingebracht habe. Ja, ich hatte ja eben schon angesprochen, dass sich Splitter nicht als Center eingeordnet hat. Mhm. Deswegen ist bei mir Tim Duncan auf Rang 2. 55% aus dem Feld, macht seine 17,7 Punkte. 8,5 Rebounds in 35 Minuten, 1,8 Blocks auch. Defensiv wieder einen großen Einfluss zumindest. Einigermaßen, auch wenn Monta da im letzten Spiel jetzt wieder dann doch ganz gut scoren konnte. An der Zone, äh, am Ring meine ich ich kam einfach nicht drum rum. Wäre ja. ich auch nicht drum gekommen, wenn ich ihn dann letztendlich als Center eingeordnet hätte. Also von daher... Ähm, ich meine, das ist bei Danken ja seit Ewigkeiten die Diskussion. also ja. wo wir jetzt eigentlich... Da können wir uns eigentlich nur in die Nestle setzen, wenn wir sagen, wir setzen ihn nicht als Center ein, dann kommt irgendwer und sagt, äh, der ist ja der Center eigentlich. <lacht> und das Gleiche hatten wir auch schon, wenn wir gesagt haben, er ist der beste Power-Forward aller Zeiten. Genau, dann sagt, ja. Äh, Also es, es, es in beide Richtungen kommt immer irgendwer und beschwert sich bei uns. Von daher äh, ist jetzt auch egal. Also ja. für mich ist er ein Zweiter. dann. Ganz ehrlich. eins ist, glaube ich, bei uns relativ ja, klar. Ja, ich meine, äh, noch, noch mal so gesagt, wenn Duncan wirklich Center ist, dann sieht unsere dann sieht unsere Top 5 wieder genau identisch aus. Das, äh, möchte, ich, äh, nee. das möchte ich auf jeden Fall sagen. Valanciunas ist ja bei dir noch drin. Ja, wenn, also der, der, der wäre dann raus. Also okay, ja, okay, dann wird wahrscheinlich na, ist egal. Aber auf jeden Fall ganz Jonas das war bei dir auf drei. Ja, nee. Auf auch, nee, hast recht. Also, danken wäre auf jeden Fall drin. So. So meinte ich das. Ähm, ja, Dwight, ne? 26 Punkte zerstört. Lopez eigentlich relativ, äh, im in Post. Ja. Was soll man über Dwight noch sagen? Ja, Drei Blocks. Ja. Auch 65 von der Freiwurflinie. ist für ihn, für ihn auch nicht schlecht. Defensiv auch einen Impact. Auch wenn er jetzt gegen Marcus Aldrich wirklich nicht immer gut aussah, muss man ganz klar sagen. Aber ja, ich meine, bei den Zahlen kann man jetzt wirklich nichts gegen sagen. Und auch wenn seine Box jetzt nicht wirklich gut gespielt haben, kann man jetzt, glaube ich, weiter am wenigsten Vorwurf machen. Deswegen sie habe ich hab ihn da jetzt ja auch einfach auf eins. Ja. Von daher kommen wir dann am besten zur nächsten Frage, die ich sehr schwierig finde. Hm. Von welchem Team erwartet ihr nächste Saison den größten Sprung nach vorne? Von welchem den größten Leistungsabfall, was bestimmt noch ein Stückchen schwerer zu beantworten ist, wo die aktuelle Saison doch noch läuft? Ja, das stimmt. Also es... Boah. Sprung nach vorne ist für mich eigentlich ähm, auch viel mit Spekulation, aber ich glaube, da könnte ich äh, aufgrund der, der abgelaufenen regulären Saison natürlich die Utah Jazz als äh, schlechtestes Team im Westen Äh, habe ich oft genug gesagt, dass ich im Grunde von dem von dem Kern der Mannschaft sehr viel halte. Man muss sehen, was personaltechnisch da jetzt geht. Hält man Hayward, kriegt man einen einigermaßen talentierten Free-Agent. Wen pickt man vor allen Dingen dann in der Draft? Da glaube ich, ist eine Menge Luft nach oben. Die Denver Nuggets mit äh, weniger äh, Kreuzbandrissen. Wahrscheinlich auch äh, eine Mannschaft, die äh, aufgrund ihres Heimvorteils äh, dann, und uh, ihres äh, schnellen Spiels wieder ein Wörtchen dann eher nach oben als nach unten mitzureden hat, meiner Meinung nach. Und im Osten, da kannst du ja jetzt vielleicht mal so Teams in den Raum bringen, bevor ich dir alles, alles wegnehme. Aber ich sag, fangen aber auch erstmal im Westen an. Also okay. ich habe auch die Jazz bei mir mit auf dem Zettel, die, die Nuggets auch natürlich durch die Verletzung geprägt. Und die, die Pelicans, sehe ich da noch gar nicht schlecht, wenn die sich jetzt noch durch den einen oder anderen Trade vielleicht bisschen verbessern, wenn Brian Anderson da wieder zurückkommt, wenn Davis vielleicht nochmal einen kleinen Sprung macht, denke ich, dass die auch so ein bisschen in Richtung Playoff jetzt schon gehen können. Im Osten habe ich so, ich habe mir so drei Teams rausgesucht, wo ich denke, dass die auf jeden Fall nochmal einen Sprung machen werden. Das erste sind die Atlanta Hawks, das sehen wir ja jetzt schon, wie, zumindest wie viele Probleme sie den, den Pacers bereiten waren letztes Jahr auch bis zur Verletzung von Al Horford dann auf Rang 3 im Osten. Und ich denke auch, dass die zumindest in die Nähe des Heimverteils auch kommen werden, jetzt in der nächsten in der nächsten Saison eine klar positive Bilanz haben werden. Darf nicht vergessen, auch der Kern ist noch relativ jung mit Jeff Teague, mit Dennis Schröder auch, mit Paul Mülzep ist auch noch nicht so alt. Dann hat man Al Horford, der jetzt wieder zurückkommt, was ein Riesenfaktor sein wird. Also ich denke... Bei, bei Atlanta können wir zumindest nächste Saison darauf hoffen, dass die ja so in dem Dunstkreis von Raptors und Wizards jetzt äh, sich wieder befinden. Ähm, was ich noch habe, sind die Detroit Pistons, wo ich denke, dass mit einem Abgang von äh, wie heißen da? War. War. Ja. Und einer sinnvollen Verstärkung vielleicht vom Kader auf Small Forward und einem ganz guten äh, Rookie, den man jetzt ziehen darf, dass da äh, Zumindest auch der Schritt wieder in Richtung Playoffs gehen könnte. Und ganz, also mein, das Team, was ich mir jetzt insgesamt ausgesucht habe, sind die Orlando Magic. Ja. Weil Aaron Aflado hat dieses Jahr gezeigt, dass er durchaus im Osten all star Potenzial hat als Shooting Guard. Man hat äh, mit Victor Aladipo noch einen, äh, den vielleicht sogar Rookie of the Year, wenn mindestens zweitbesten Spieler der Rookie-Class. Man hat einen kriegt nochmal einen super Pick, man hat Spieler wie Tobias Harris, Mo und man hat natürlich noch äh, Nikola Vucevic. Das heißt, man hat einen unglaublich talentierten Kern meiner Meinung nach und mit ein zwei Moves in der Free Agency, vielleicht noch den ein oder anderen Veteran, könnte auch da meiner Meinung nach der Sprung äh, in Richtung Playoffs gehen. Ja, voll. Habe ich auch im Osten war äh, meine direkt mein, meine erste Idee. Mich wundert, dass ein Team bei dir ähm, nicht vorkommt. Was ist denn mit deinen Knicks? Ich meine, die sind nicht in den Playoffs, die haben aber eigentlich, wenn Carmelo bleibt, ja, ist das im Grunde der Kern, der im letzten Jahr noch 54 Spiele gewonnen hat. Ähm, Playoffs sind Klar, doch nicht unrealistisch für die Knicks. Nein, sie sind nicht unrealistisch, waren sie auch diese Saison nicht weit weg. Ich, ich, das stimmt schon, ich konnte sie jetzt, ja, wahrscheinlich... Ich habe jetzt keine namenswerten Verbesserungen gesehen, aber vielleicht das Team allgemein wird sich wahrscheinlich wieder so einigermaßen fangen. Ich denke eher, das war jetzt so ein so eine Ausnahmejahr auch ein bisschen durch die Verletzung von Tyson Chandler, direkt zu Besuch Beginn und durch die ganzen Probleme, die man da auch im, im Team hatte und mit den ganzen schwierigen Charakteren, als es dann direkt am Anfang nicht so lief. Ja, ist durchaus möglich, dass du jetzt ja in Dunstkreis, also nicht ganz ran, glaube ich nicht, aber so, keine Ahnung. So, wie Washington und die Nets jetzt die Saison beendet haben, da in, den, in dem Bereich können sie, können sie wahrscheinlich wieder vor, vorstoßen, denke ich jetzt. Aber ich denke nicht, dass man äh, jetzt nochmal eine 50 Siege mit dem Team, das man momentan hat, was man ja wahrscheinlich auch nicht verbessern wird, äh, nochmal über 50 Siege, glaube ich, nicht wirklich dran, ehrlich gesagt. Wow, du hast Tyson Chandler als Faktor genommen. Da würden dir einige widersprechen. Wieso? Ah, ich... Äh, ach, ach so, ja, okay. Kleiner Insider-Joke, äh, Tyson Chandler war ja noch nie ein Top-Ten-Center, von daher dürfte der ja auch kein so hohes Standing genießen. Aber kommen wir zu den Abfällen, also von den potenziellen Abfällen, ähm, weil wenn sich die Magic und die Jazz zum Beispiel verbessern sollten, bedeutet das ja, dass einige Teams auch äh, eher mit dem Fahrstuhl nach unten fahren und... Wenn du nichts dagegen hast, kannst du da ruhig gerne äh, jetzt ein, zwei Teams mal in den Raum werfen, wenn du magst. Du, willst, du hast doch nur selber keine Ahnung und willst mich jetzt hier vorschicken. Das stimmt nicht, ich kann auch gerne selbst anfangen. Okay, warte, ich habe Also, die Brooklyn Nets waren bei mir zumindest in der Überlegung drin, weil die auch älter werden, wenn man nicht so genau weiß. Vielleicht beenden ja KG auch seine, beendet KG oder PS auch seine Karriere oder beide. Allerdings ist der Faktor, dass äh, Brook Lopez dann zurückkommen wird, für mich so groß, dass, dass ich nicht denke, dass die netz da so viel abfallen werden. Ähm, dann habe ich noch über, wen habe ich noch nachgedacht? Ja, vor allem habe ich dann sogar tatsächlich, man mag es glauben, über die Heat nachgedacht. Mhm. Weil ich denke, dass zumindestens, na klar, der, der LeBron und Bosch sind noch einigermaßen verletzungsfrei geblieben, sind auch noch nicht so unglaublich alt, aber man hat Dwayne Wade, der unglaublich Verletzungsprobleme hat, das haben wir dieses Jahr auch wieder gesehen, Ray Allens Leistungsfähigkeit nimmt ab, Betty hat schon gesagt, dass er seine Karriere beenden wird, Chris Anderson ist auch nicht mehr der Jüngste, also man hat schon so, viele Spieler, die jetzt so Rollenspieler vor allem, die, die von ihrer Qualität her äh, schon deutlich zurückgehen werden und klar, ich denke immer noch, dass die Heat dann mit den Pacers Top-2-Team zwei, zwei oder vielleicht mit den Bulls, das weiß man jetzt auch noch nicht genau, das Top-2-Team im Osten sein wird. Aber äh, ich denke einfach, dass sie von ihrer ihrer Rolle, die sie jetzt die letzten zwei Jahre hatten, wo sie Meister waren, wo sie auch die Liga so ein Stückweise natürlich dominiert haben, ähm, dass sie da auf jeden Fall schon so ein bisschen runtergehen werden und dass nicht mehr die diese Domi, äh, dominierende, äh, also diese Dominanz wird wird abnehmen und es wird, wird, wird im Osten auf jeden Fall ein deutliches Stück spannender werden dann in den Playoffs. Ja. Gut, ich lehne mich aus, weit aus dem Fenster. Das sage ich jetzt von vornherein, weil im Grunde ist, ist die Frage halt ähm, spekulativ und wir haben da auch gestern ein bisschen drüber geredet. Kurz und knapp. Ich glaube nicht, dass die Spurs noch großartig besser werden. Man hat jetzt 62 Siege und wenn es jetzt rein darum geht, wer in absoluten Zahlen weniger Siege einfahren wird, dann sehe ich die Spurs als recht gefährdet. Ähm, muss man aufpassen. klar, die haben, die haben ihre, ihre Identität, die haben äh, immer noch Coach Pop, die haben mit Kawhi Leonard jemand, der ähm, ja, wieder aus dem Nichts, aus der Draft irgendwie äh, kam. Nur, wie gesagt, die Jungs werden... <lacht> Die Jungs werden nicht, äh, nicht jünger und man kann auch nicht erwarten, dass man immer in der, in der Draft und in der Free Agency siehe jetzt auch ein Marco Bellinelli, glaube ich nicht, dass man so viel Glück hat und immer wieder diese genau richtigen Akquisitionen ähm, ähm, nach San Antonio bringen kann. Von daher San Antonio sehe ich als bisschen gefährdet, ist aber jetzt nicht so mein Nummer 1 Kandidat. Wenn ich sehe, ein Team mit 57 Siegen in, der, in, in dieser Saison, wo man nicht weiß, was in der in der Zukunft, in der Näheren jetzt passieren wird. Wir müssen über die Clippers reden. Wenn alles zusammen bleibt, mache ich mir keine Sorgen. Wenn irgendwelche unvorhergesehenen Sachen, worüber ich ja spekulieren muss bei, bei, bei einer solchen Frage, halt kommen, sprich Doc Rivers geht weg, irgendwelche Liga beantragen, äh, was weiß ich, Free Agents oder irgendwas zu werden, äh, ist, ist äh, noch nicht wirklich vorhersehbar, aber sehe ich als zumindest, ähm, ja, einprozentige Chance, dass die Clippers da äh, enorm dann letztendlich von diesem von diesem Skandal, ähm, ja, dass die da äh, schwierige Zeiten haben, auch sportlich dann, also haben könnten. Wenn das wirklich so der Fall sein wird, dann könnte das natürlich sein, aber äh, so jetzt das mal außen vor gelassen, wen würdest du dann nehmen, weil ich denke mhm. Spurs, klar, die werden älter, aber das sagt man ja auch irgendwie, jetzt schon seit fünf Jahren. Ich denke zumindest dieses äh, dieses Jahr, also nächstes Jahr wird äh, Tim Duncan auf jeden Fall seine Karriere noch nicht beenden. Hm. Er hat ja auch noch Vertrag und deswegen gehe ich davon aus, dass zumindest nächstes Jahr die Spurs wieder bei ah, 55 Siegen sein werden. Weiß ich nicht. Das hat bisher immer noch funktioniert irgendwie. Ja, ich weiß es, ich fühle ich fühl mich auch furchtbar dabei, das jetzt zu sagen, aber ich Irgendwann muss es kommen. Also irgendwann werden die Spurs auch mal wieder eine Saison haben, wo sie unter 50 Siege einfahren. Vielleicht ist es nächstes Jahr. Ich würde gerne noch ein weiteres Jahr so effizienten und guten Offensivbasketball sehen. Habe ich kein Problem, hätte ich kein Problem mit. Aber der Osten war relativ chaotisch in diesem Jahr. Ich mache es jetzt ohne, ohne großartig rumzulabern. Chicago, da sage ich jetzt auch oh, wahrscheinlich bei vielen. Tom Thibodeau wird von den Lakers angeworben. Keine Ahnung, was da dran ist. Jerry Reinsdorf ist und bleibt ein Geizhals. Wenn buser amnestiert wird, fehlt ähm, eine vernünftige Offensivoption. Wobei ich nicht weiß, wie, wie das dem Team schaden würde. Wir wissen nicht, ob Derrick Rose auch nur ansatzweise an sein MVP jahr wieder anknüpfen kann. Von daher, in Chicago sehe ich eine Menge Fragezeichen. Gerade wenn man nicht Mello nach Chicago bringen kann, äh, dann sehe ich zumindest so, dass äh, der Heimvorteil, den man sich ja äh, erspielt hat, gefährdet ist und ein Team, das ich auch äh, sehr positiv gegenüberstehe. Ich weiß nicht, ob das bei den Charlotte Bobcats nicht letztendlich doch eine Eintagsfliege oder eine Eintagshornisse, wie ich es mal betitelt habe, gewesen ist, weil ah, ich weiß ich bin nicht. bin mir da auch noch nicht sicher, weil Chicago, finde ich ein bisschen merkwürdig, ist auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Pick, wo man jetzt denkt, ja, es könnte natürlich so sein, muss aber jetzt nicht unbedingt. Ja, ich muss spekulieren. Hm? Ich muss ja spekulieren, du hast mir ja auch äh, die offensichtlichen, äh, glaube ich, ein bisschen weggenommen. Ja, es ist, es ist schwierig, also gerade diese zweite Frage finde ich find ich, find ich sehr hart, ja. weil es gibt so kein Team, was jetzt letztes Mal, ja, hätte man vielleicht nochmal so Celtics sagen können, genau. weil bevor Pierce und Garnett dann rübergegangen sind, weil das war klar, die werden immer älter, die gingen von der Leistung zurück, mhm. aber jetzt ich Wir haben so viele junge Teams, die eher im Aufschwung sind und alle anderen Teams sind jetzt auch nicht unglaublich alt momentan, das muss man ganz klar sagen. Das älteste Team sind mit die Nets und da kommt Lopez ja jetzt zurück. Oder ja. die Spurs halt. Ja. Da ist das, das, das System wieder. Also ich finde es ich oh, schwer. Nur nochmal eine das Frage an dich. Timberwolves. Timberwolves wären auch noch eine Option, wenn da getradet wird. Dann könnten die ganz schnell das äh, schlechteste Team der, der im Westen werden, das sehe ich ähnlich. Eh Aber nochmal eine Frage an dich, auch wenn wir sie alle im Moment feiern und äh, hypen und sonst was. Was ist mit den Raptors, wenn Kyle Lowry geht? Ja, es ist schwer in Toronto halt neue Free Agents zu locken, aber ich glaube nicht, dass Lowry geht. Ich hoffe es für die Raptors auf jeden Fall. Aber gut, dann... Ja, wirklich nicht, weil das ist, bisher sah es zumindest so aus, dass Lowry da wirklich diese Rolle so als... als bester oder zweitbester Spieler, als auf jeden Fall als Anführer des Teams, auf jeden Fall auch klar genießt und zumindest glaube ich, dass er seine, seine, sein Standing da, was er jetzt hat, auch in Toronto, da nicht so einfach aufgeben will. Also ich denke schon, dass er da vielleicht die ein oder anderen steuerlichen Nachteile dann, äh, dann äh, da würde er dann halt auf ein bisschen ein bisschen mehr Geld sozusagen dann dadurch verzichten, aber ich glaube schon, dass ihm das ja relativ wichtig ist, was er, was, was man da in Toronto aufgebaut hat, auch um ihn herum. Ja. Das ist ja. zumindest mein Eindruck. Ja, du hast recht, aber man kann man kann den Spielern ja leider nicht in den Kopf reingucken, von daher, ich habe schon ganz andere Personalentscheidungen gesehen, auch von Spielern letztendlich, die ich äh, die ich sehr hinterfragt habe, von daher, wie gesagt, pure Spekulation, deswegen, ähm, bevor wir auch jetzt noch äh, gleich die 1,40 Marke überschreiten sollten, das sollte nicht sein, wir sind jetzt bei 90 Minuten, Ähm, kurz und knapp, jetzt äh, gebe ich dann meine Antwort, danach kannst du gerne, gerne ausschweifend werden. Äh, vielleicht nicht ganz einfach, aber eure Alltime Lieblings-Playoff-Serie und wenn möglich Lieblingsspiel ist für mich völlig klar zu beantworten. Ich als zehnjähriger kleiner Bengel äh, habe Basketball gerade so ein bisschen für mich entdeckt, halt durchs Selbstaktiv spielen und ähm, dann gab es auch noch auf äh, DSF, das werden auch viele Leute vielleicht nicht mehr kennen. Der Vorgängersende von Sport1 gab es halt so eine NBA-Show. Es war Sommer, es waren Finals, es war Utah Jazz gegen Chicago Bulls, es war Spiel 6, es war Jordans Flu-Game, der, einer der berühmtesten Würfe und NBA-Momente der Geschichte. Zwei Tage später habe ich von Papa das erste Michael Jordan-Jersey äh, bekommen. Gute Erinnerung für mich und von daher ohne Frage, meine ähm, Top-Playoff-Serie ist das äh, Final 98 und Spiel 6. Super. Ja, ich bin auch aufgrund des Alters jetzt 98, da war ich zwei Jahre alt. <lacht> ist nicht so ganz meine Zeit. Ähm, bin da dann doch eher bei den moderneren Serien. Musste mich jetzt so zwischen 2011 und 2013 entscheiden. Also wenn man 2013 sagt, dann auf jeden Fall auch Spiel 6, ist völlig klar. Das war ein Spiel, wo ich einfach ich war am nächsten Tag in der Schule und ich konnte auch wirklich nicht, ich konnte erst nicht einschlafen. Dann bin ich eingeschlafen, hatte mir den Wecker gestellt und dann war ich so wach spätestens als Ellen da diesen diesen Dreier. Ich stand quasi in meinem äh, in meinem Zimmer und und und schrie fast durch die Gegend und wachte die, wachte die ganze Nachbarschaft aus. Und das war so für mich schon schon ein harter Moment, weil ich in der Serie echt, auch wenn Timo mich jetzt umbringen wird, äh, eher mit den Spurs äh, favorisiert war. Und ansonsten ja, 2011 waren ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war. Ich glaube, es war Spiel 2, wo die äh, Mavericks da diesen äh, 15 Punkte Rückstand in, fünf in den letzten 5 Minuten aufholen und das Spiel noch mhm. gewinnen. Das wär jetzt so, wären so die zwei Spiele, wo ich jetzt sagen würde, also Serien und Spiele, wo ich sagen würde, das war also schon Highlights für mich. Ja. Auch, glaube ich, vollkommen verständlich. Gut, für heute war es das. Ähm, wir sind äh, zeitlich äh, mal wieder. Äh, über 90 Minuten drüber soll jetzt egal sein. Ähm, crunchtime blog äh, weiterhin auschecken. Äh, ich kann jetzt gar nicht sagen, was da jetzt noch kommen wird. Äh, wir werden euch auf jeden Fall dann äh, mit der einen oder anderen Sache dann noch versorgen. Auf jeden Fall dann die, ähm, die Rebound-Problematik der Clippers nochmal lesen. Das ist halt ein sehr kurzer und informativer äh, Artikel vom Sebastian. Ähm, ja, und ansonsten 5 Game 7. Wir werden, also ich werde wenig schlafen. Ich werde versuchen, äh, so gut es geht, äh, dann Mittwoch über die äh, entscheidenden Spiele reden zu können. Und ich freue mich drauf. Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke dir, Sebastian, für das äh, Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, auch. Scheint bei euch auch so die Sonne, ja. Ne? Ja, ja. Deswegen, ich gehe ja. mal gleich ein bisschen vor die Tür. Gut, mach's gut, ne? <lacht> Ciao. Ciao. Hier ist nochmal Pascal mit einem kleinen Nachtrag. Wir haben uns eben die potenziellen Matchups angeguckt und haben spekuliert, wann die letztendlich die zweite Runde beginnt und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir dieses Mal ein bisschen von unserem Terminplan abweichen und schon Montag für euch die nächsten Podcasts raushauen, einfach um die Previews ordentlich zu gestalten und euch bestmöglich auf die Runde 2 vorzubereiten. Das sollte nur nochmal ein kleiner Disclaimer für euch sein. Nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich Montag wieder.